Kusina, dan seiyat Man yahdi Allah, fala muzdllalah; oman yuzdllahu, fala hadiillah. Ashhadu an la ilahaillallah, wa la shari'ikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abruhu wa rasuluh, la nabiyya badhah. Ama badu, Allahumma ilaika al-mustaka, wa anta al-mustaa'n, wallahaul walawwata illa bika. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا عزيز يا وهاب يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, saudari-saudariku yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita dapat dipertemukan di rumah Allah yang penuh keberkahan ini dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita seluruhnya keberkahan dalam hidup kita, keberkahan dalam waktu kita, keberkahan dalam keluarga kita, keberkahan dalam harta kita, dan semoga Allah menjadikan kita orang yang senantiasa membawa keberkahan dimanapun kita berada. Amin ya robbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah Keharibaan, junjungan kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, kepada para tabiin, kepada para tabiut tabiin, dan orang-orang mengikuti mereka hingga hari kemudian kelak. Ikhwati rahimakumullah Tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini dan semoga ramfaad adalah bagaimana cara-cara atau upaya-upaya kiat-kiat kita dapat selamat daripada fitnah Setiap orang ingin sekali lepas daripada fitnah dan setiap orang ingin menjauh daripada fitnah apa yang dimaksud dengan fitnah ini ikhwati rahimahkamullah fitnah itu dalam bahasa Arab memiliki banyak makna fitnah dalam bahasa Arab memiliki banyak-banyak makna yang jelas secara ringkas ya fitnah itu bisa bermakna kesyirikan. Allah mengatakan, "Qatiluhum hatta la takuna fitnah." Perangilah mereka sehingga tidak ada lagi yang namanya kesyirikan. "Wa yakunad-dinu kullahu lillah. Wa yakunad-din illah wa kullahu lillah" agar agama ini seluruhnya untuk Allah. Kadang fitnah bisa bermakna siksaan. Sebagaimana Allah katakan, tuh covid merasakanlah siksaan untuk kalian ini. Bisa fitnah, bermakna ujian. Kata Allah wabillahum bishari wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan berbagai macam ragam bentuk kesenangan-kesenangan dan kesusahan-kesusahan. Yang jelas dalam agama kita, fitnah itu dibagi menjadi dua bagian Ada namanya fitnah subuhat. Dan ada namanya fitnah syahwat Dan kita hidup di dunia ini Selama hayat di kandung badan Akan senantiasa menghadapi Dua fitnah ini Fitnah syubuhat ataupun fitnah syahwat Fitnah syahwat adalah berbagai macam Ragam maksiat Yang menghalangi orang Untuk mencapai rita Allah Subhanahu wa ta'ala Tergelincir dalam zina Ini fitnah syahwat menipu manusia mencuri merampok membunuh ini fitnah syahwat ditimbulkan daripada dampak fitnah syahwat ingin menguasai harta ingin menumpahkan darah karena dendam karena ingin merebut hartanya karena ingin kekuasaan dan seterusnya ini adalah fitnah syahwat Adapun yang kedua adalah fitnah syubhat. Yaitu persepsi yang salah dalam melihat suatu jalan. Yang dianggap jalan ini adalah jalan yang menyampaikan dia kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Padahal jalan ini ujungnya adalah neraka. Fitnah Subuhat ini membuat orang yang sedang meniti di atas jalan tersebut, ya buta, tidak mengetahui ini jalan muaranya ke neraka. Dan mereka menganggap mereka sedang berbondong-bondong menuju surga. Fitnah subuhat inilah yang disebut dengan nama fitnah dalam agama, yang mana Nabi saw berdoa, ya dalam untayan doa beliau saw. Fitnah fitnatana fidinina janganlah ya Allah sampai engkau uji kami berupa fitnah dalam agama kami dan tentunya fitnah dalam perkara subuhat lebih besar lebih dahsyat dampaknya daripada fitnah syahwat maka yang kita inginkan bahas dalam perkara ini lebih dominan dari sisi fitnah subuhat Bagaimana seseorang itu dapat selamat daripada fitnah syubhat? Ihwani rahimakallahu. Kita hidup di zaman fitnah yang telah pernah diingatkan nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Anas bin Malik dia menjawab pertanyaan ketika sebagian orang mendatangi beliau radiyallahu anhu ardhahu mereka melaporkan fitnah Al-Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thakafi sang penumpah darah yang sulit dicari tandingannya dari sisi kezaliman ya, sulit mencari tandingan Al-Hajjaj ketika menjadi penguasa dia menumpahkan darah yang mazum di tangannya meninggal Subhanallah, kibarul tabi'in. Bahkan ada sahabat-sahabat yang mati di tangannya. Datanglah kaum muslimin melaporkan fitnah hajjad ini kepada Anas bin Malik. Untuk mencari solusi. Apa yang harus dilakukan? Apakah mereka harus memberontak? Angkat senjata? Apakah mereka buat mimbar-mimbar bebas? Menyebutkan kejelekan penguasa yang zalim? Apa kata Sahabat Rasulullah salam, Malik bin Anas Khadim Rasulullah Pembantu Rasulullah Yang telah benar-benar meregut telaga ilmu Rasulullah Karena senantiasa Mengiringi Rasulullah Bertahun-tahun senantiasa bersama Rasulullah Apa jawaban beliau? Apakah beliau katakan Kita buat pemberontakan Wallahi tidak Jawapan beliau isteru sabar kalian, fa'innahu la yati عليكم زمان سungguhnya tidaklah akan pernah datang pada kalian suatu zaman. Illallah di bawah dahusharun minhu kecuali zaman yang datang setelahnya itu lebih dahsyat, lebih jelek, lebih parah daripada zaman sebelumnya. Hatta talqa rabbakum sampai kalian berjumpa Tuhan kalian. Kata Hajar, sabar saja. Fitnah ini adalah fitnah yang telah disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin datang zaman, semakin dahsyat fitnahnya. Fitnah yang terjadi sebelumnya menjadi ringan. Maksudnya sabarlah. Setelah hajar ini akan lebih besar lagi fitnahnya. Dan begitulah seterusnya. Maanallah, kata beliau Sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Ini kudengar langsung dari nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari. Hadis dari Imam rahimahullah. Jadi ikhwati rahimakumullah, apa yang disebutkan oleh Anas ini menunjukkan semakin dekat kepada kiamat, fitnah semakin apa? Dahsyat. Subhanallah. Bagikan Potongan-potongan malam yang semakin malam semakin gelap Subhanallah Allah wakbar Ikhwati, akhwati rahimakumullah Rasulullah pernah menginformasikan kepada kita Tentang akan bermunculan fitnah-fitnah sebelum datangnya hari kiamat Dalam banyak hadis beliau s.a.w di antaranya beliau mengatakan inna baina yadais saati la ayyaman sungguh sebelum datangnya peristiwa kiamat ada hari-hari yanzilu fihal jahlu hari-hari yang kejahilan turun merajalela apakah maksudnya kejahilan dalam agama ya dalam dunia tidak semakin canggih dunia semakin parah kejahilan dalam agama Padahal, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah Tersebarnya alat tulis-menulis Fushu'ul qalam Tersebarnya pena Dahulu kala sulitnya mereka untuk menulis Tinta dibawa ke mana-mana Ya, subhanallah Sebentar-sebentar kering Sekarang begitu mudahnya Seharusnya tersebarnya pena ini membuat semakin tersebarnya ilmu agama Tapi tidak Allah Semakin jauh daripada rentang Kenabian, semakin keruh Air tersebut Persis bagikan sungai Di ujung Di hulunya jernih Semakin dekat ke laut, kira-kira Semakin jernih atau semakin keruh Semakin keruh Begitulah Islam Subhanallah, begitulah fidnah La hawla wa la billah Kata Nabi Yan zilu fi hal jahlu turun pada masa-masa tersebut era tersebut kejahilan sungguh kejahilan agama yang telah memporak-porandakan negeri-negeri kaum muslimin wa sehingga mereka menjadi santapan negeri-negeri kufar la haula wala quwata illa billah kata nabi sallallahu alaihi wasallam ya yanzilu fiha al-jahlu wa yurfa'u al-ilmu turun kejahilan Tanda diangkatnya ilmu Subhanallah Dan diangkatnya ilmu itu Dengan diwafatkannya para ulama Tatkala ulama semakin sedikit Semakin menjadi besarlah kejahilan Nanti hingga datang masanya Tidak ada lagi orang alim Hattah iza lam yubki aliman Kata Nabi Tatkala Allah tidak sisakan lagi orang alim Pertakadun nas nas Ruusan juhalah Jadilah manusia mengangkat pemimpin-pemimpin mereka Baik pemimpin dalam urusan dunia mereka Pemimpin dalam urusan agama mereka Ruusan juhalah Orang-orang jahil Bagaimana nasib mereka dipimpin orang-orang jahil ini Orang-orang jahil ini Fas tuftu Dimintakan kepada mereka Fatwa Ya diminta mereka menyelesaikan berbagai macam problematika kehidupan dunia maupun agama tapi karena enggak punya background ilmu yang mumpuni karena mereka diangkat bukan dasar ilmu tapi karena nepotisme ithar karena suap, karena sogo dan seterusnya subhanallah, akhirnya makanya kata ketanda antara tanda-tanda kiamat idha usnidah Ya al-amru ila ghairi ahli fantadir saah. Ketika satu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya tunggulah kiamat itu telah dekat. Ini yang terjadi ikhwati rahimakumullah. Jadi diangkatlah ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Akhirnya kata Nabi, ittakhadzan nasu ru'usan juhal fastuf tu faftau. Mereka diminta fatwa. Diminta kepada mereka untuk menyelesaikan berbagai macam problem-problem dunia maupun agama. Faaf tahu. Mereka pun memberikan fatwa, tapi karena enggak punya background ilmu yang mumpuni. Aldalu wa aldalu. Mereka tersesat dan mereka pun menyesatkan. Ini tanda-tanda akhir zaman. Berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. وَيَقْثُرُ فِيهَا الْحَارَجُ Pada masa-masa tersebut banyak terjadi al-haraj وَالْحَارَجُ الْقَتْلُ Al-Mu'ala berbewa sahabat, apa itu al-haraj, wahai nabi? Nabi mengatakan, al-qatlu, al-qatlu pembunuhan Ikhwati, di masa sekarang ini adalah masa yang telah banyak sekali terjadi kasus pembunuhan di mana-mana, baik secara skala besar, luas, darah darah kaum Muslimin tertumpah. Mereka tidaklah lebih berharga darah mereka dibandingkan darah Subhanallah, binatang. Lahaula walakwaatilillah. Ya, ini zaman adalah zaman fitnah. Subhanallah. Ikhwati rahimakumullah Fitnah ini semakin dekat dengan kiamat semakin dahsyat nasalullah keselamatan dan afiah Subhanallah berkata Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya taqarabu zaman dan tanda-tanda hari kiamat Yataqarabuz zaman Tatkala Rentang waktu menjadi dekat Dan kita merasakan Alangkah dekatnya sekarang waktu Boleh saja definisinya Karena munculnya berbagai macam ragan Alat transportasi menjadi dekat semuanya Jakarta Medan Jakarta Batam dekat Saudi Arabia dekat Orang-orang berbelanja di tempat-tempat yang jauh Yataqarabuz zaman Ya, atau memang zaman ini benar-benar terasa begitu semakin dekatnya, cepatnya. Lana Allah. Wa yuqbadul ilmu ketika ilmu itu telah diangkat. Wa fitan, tatkala fitnah itu telah merebak. Wayulqashu, ketika ketamakan, ambisi, kekikiran telah merajalela. Apa yang membuat tertumpahnya darah? ambisi, ketamakan, tamak terhadap jabatan, tamak terhadap harta. Subhanallah. Yunqashshu wa yakthuru al-haraju. Akan muncul pembunuhan-pembunuhan lantaran dunia, lantaran harta, lantaran jabatan. Wa mal haraju ya Rasulullah? Apa itu al-haraj? Wahai Rasulullah, qala al-qatl. Kata Nabi sallallahu pembunuhan. Bawah Al Bukhari. Anda melihat Sallallahu Alaihi Wasallam televisi berita berita tiap hari. Ya, dibunuh manusia dibunuh, dirampok. Setelah dirampok, Subhanallah diperkosa. Setelah diperkosa, dibunuh dan seterusnya. Ini adalah tanda-tanda hari kiamat. Subhanallah. Uzayfah ibnu Yaman suatu ketika duduk bersama Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka ta'ala anhu arda' maka Umar bin Khattab bertanya kepada sahabat-sahabat yang ada di hadapannya ayyukum yahfazhu qaul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil fitnah kata Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka ta'ala anhu siapakah di antara kalian yang masih ingat Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang fitnah ini menunjukkan kepada kita para sahabat senantiasa Muraja'ah, mudah Saling ingat mengingatkan. Ya majlis mereka bukan sebagaimana majlis kaum muslimin. Ya majlis dalamnya adalah dunia. Ya lupa akhirat, majlis dosa, ghibah buang-buang waktu, buang-buang umur. Mereka tidak bertanya Umar. Radiyallahu anhu wardah aiyyukum yahfazu qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil fitnah adakah di antara kalian yang hafal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara fitnah qultu berkata Hudzaifah saya mengatakan saya wahai Amirul Mukminin subhanallah dan Hudzaifah ibnul Yaman adalah sahabat Nabi yang mutakhasis Memiliki kekhususan dalam menghafalkan hadis-hadis fitnah. Radiyallahu anhu arda. Subhanallah. Kata Umar. Radiyallahu anhu. Innaka alaihi au alaiha jariun Sungguh beraninya engkau. Menyebutkan hadis tentang fitnah ini. Maksud Umar. Hati-hati uzaifah. Ini kau bicara tentang hadis. Hati-hati. Engkau nekat. Dan sungguh pada masa Umar. Umar begitu khawatirnya orang banyak-banyak. Merekatkan hadis, kerana tuan Umar bahkan terkadang menyiapkan rotan memukul orang yang membawa hadis. Anda kata enggak jelas. Kata Umar sungguh berani dirimu, wahai Uthayfa. Subhanallah. Kul aku pun mengatakan fitnah terrojul fi ahli wa malih, wa walehi, wajarihi. Apakah yang anda maksudkan, tuan, wahai Amir mukminin? Seseorang itu akan terfitnah, Ya pada keluarganya Pada hartanya Pada anak-anaknya Pada tetangganya Apakah itu yang kau maksudkan? Ya Dan ini menunjukkan kepada kita Wallahi istri-istri kita Anak-anak kita Harta-harta kita Tetangga-tetangga kita Mereka dapat menjadi fitnah Bagi kita Menghalangi kita Untuk berbuat kebaikan Membuat kita menyimpang Daripada jalan yang lurus andai kata kita tidak bijak dalam menyikapi mereka ya dan fitnah ini adalah fitnah yang melanda seluruh manusia subhanallah apakah fitnah ini yang Anda maksudkan wahai Amirul mu'minin Kata beliau andai kata ini yang kamu maksudkan ketahuilah tukaffiru as-salatu was-shaumu was-shadaqatu wal-amru wan-nahyu fitnah ini tetapi kalau orang tidak sempurna melakukan kewajipan agamanya, disebabkan gara-gara istrinya anaknya, hartanya, tetangganya, ini hal yang wajar. Dan semua fitnah ini yang mengurangi ketaatan seseorang kesempurnaan seorang dapat ditebus dengan apa? Dengan salat, dengan apa lagi? Dengan puasa, dengan sadaka, amar ma'rif, nahi mungkar. Dan ini menunjukkan tidak akan mungkin kita sempurna dalam hidup ini Pasti kita tidak sempurna Kita terpengaruh dengan fitnah harta, fitnah wanita Fitnah anak-anak Kadang tetangga Ma'anallah Tapi ini semua dapat dihapuskan, digugurkan dosa-dosa kita Dengan salat sunnah, puasa sunnah Dengan amar ma'ruf, nahi munkar, dengan sedekah. Qala laisa hadha uridu kata Umar Amir Mukminin Wa Hudzaifah bukan fitnah ini yang kuinginkan berarti fitnah itu ada yang lain selain fitnah ini selain kita terfitnah pada istri anak keluarga harta tetangga ternyata ada fitnah yang lain bukan fitnah ini yang kuinginkan wai Hudzaifah bukan fitnah ini yang kuinginkan agar kau sampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Walakin Tetapi al Fitnah yang datang Bagaikan gelombang-gelombang air laut Subhanallah Atau perhatikan gelombang Andai kata satu-satu gelombang lewat Apakah setelah itu laut tenang? Wallahi tidak Akan datang gelombang kedua Sampai ke pantai pecah gelombang kedua Datang gelombang ketiga Begitulah tidak akan pernah berhenti Subhanallah Kata Umar, bukan fitnah itu yang kuinginkan. Fitnah itu aku tahu. Semua orang akan mengalaminya. Maka fitnah itu dihapuskan dengan sholat, puasa, sedekah dan seterusnya. Tapi yang kumaksudkan adalah fitnah yang khusus. Fitnah subuhat, akhir zaman. Yang datang bergelombang-gelombang, bagaikan gelombang-gelombang lautan. Subhanallah. Berkata Huzaifah ibnul Yaman. Kata, "Laisa عليك منها بأس يا أمير المؤمنين. Ani kata fitnah itu yang anda tanya, engkau akan aman selamat wahai Amir Mu'minin daripada fitnah itu. Lahwakbar. Tidak mengapa. Engkau tidak akan bermasalah. Engkau selamat. Karena bukan pada masa mu fitnah itu akan terjadi. Subhanallah. Kata beliau. Inna bayinakah wa bayinahah baban muhlaqan antara dirimu wahai Amir Muminin dan pintu fitnah itu fitnah agama ini fitnah subuhan ini ada pintu yang tertutup artinya engkau aman karena ada pintu yang menutup daripada fitnah tersebut Subhanallah kala ayuk saru amyuf <yuftahu> maka berkata Umar wahai Hudayfa Pintu ini kelak Ayuksaru apakah akan hancur Dihancurkan Atau dia dibuka Subhanallah Apa bedanya Kalau dihancurkan sudah terbuka seterusnya Kecual diganti dengan yang baru Kalau anda kata dibuka bisa Ditutup Maka berkata ketika itu Hadhaifah Kala Yuksar pintu Firna itu akan dirusak, dibobol. Subhanallah. Qala idzan la yughlaqu abadan. Kata Umar, kalau demikian tidak akan mungkin tertutup lagi selama-lamanya Subhanallah, firasat Umar yang begitu kuatnya. Qulna akan Umar ya'lamu al-baq. Kami bertanya kepada Hudzaifah, kira-kira tahu enggak Umar pintu tersebut? Subhanallah. Qala na'am barkatahu Zaid dia tahu maksudnya pintu tersebut itu apa. Kama ya'lamu anna duna sebagaimana Umar mengetahui sebelum datangnya hari esok pasti datang malam terlebih dahulu. Subhanallah. Inni haddatsuhu bi haditsin laysa bil-aghalith. Aku telah sampaikan kepada dia hadis yang benar, bukan hadis yang kacau balau yang salah dan keliru. Subhanallah. Bahimna an nasala ya, Hudayfa berkata para perawi-perawi dari golongan tabieh kami segan bertanya kepada Hudayfa. Fa Faarnak faamarna masrukan kami perintahkan masruk yang bertanya kepada Hudayfa. Faasalahu fakal maka ditanyalah kepada Hudayfa. Siap, siapakah pintu yang dimasukkan dalam hadis tersebut? Fakal albab Umar Rawah al Bukhari maka berkata pintu itu adalah Umar dan wallahi sungguh ketika Umar masih hidup semua pintu fitnah semua tertutup dengan terbunuhnya Umar bin Khattab terbukalah pintu fitnah subhanallah muncullah kaum khawarij muncullah pemerintahan kepada Uthman tertumpalah darah Uthman terjadilah antara kaum Muslimin peperangan subhanallah ya Kemudian lebih parah lagi dengan terbunuhnya Ali, terpecah belah kaum Muslimin, ya? ada kubu sini, ada kubu di sini, Subhanallah. Inilah fitnah, ya. Dan itu semua terjadi setelah wafatnya siapa? Umar Al khattab Dan fitnah ini tidak akan pernah berhenti. Masih fitnah adalah peperangan antara kaum Muslimin tidak akan pernah berhenti sampai datangnya kiamat, Subhanallah. Nas'alullah as-salamatu al-afiyyah Ikhwati rahimakumullah Kita akan sampaikan satu hadis lagi Nanti setelah kita puas menyampaikan hadis tentang fitnah Kita akan sebutkan solusi-solusinya bagaimana menghindari fitnah Subhanallah Berkata Abdurrahman bin Abdurrabbil Ka'bah Dakhaltul masjidah Fa idza Abdullah ibn Umar ibn As jalisun fi dhilil Ka'bah Aku masuk ke dalam Masjidil Haram aku dapati di sana ada Abdullah bin Umar bin As sedang duduk di bawah naungan Ka'bah Wan nasu mujtami'una 'alaihi Aku melihat orang-orang berkumpul bersimpuh di tengah yakni mengelilingi dirinya dan inilah ikhwan zaman kemasan Islam tatkala manusia berkumpul subhanallah ya mereka berkumpul pada ulama tatkala ulama menjadi tempat mereka berkumpul ini zaman keemasan Islam zaman kebaikan Islam subhanallah tatkala orang enggak peduli kepada ulama orang sibuk dengan subhanallah berkumpul pada-pada Artis, bintang-bintang film Ulama diabaikan Ulama enggak dipedulikan, dilecehkan Dihinakan, itu zaman Kehancuran Islam Ketika ulama enggak dikenal Ketika kaum muslimin, hidupnya hanyalah Subhanallah, setiap hari Untuk mengikuti Artis fulan, menikah Artis fulan, bercerai Artis fulan, selingkuh Artis fulan, hamil duluan Baru nikah, artis fulan ya Rebutan anak Ini zaman kehancuran Islam Subhanallah Tapi kita melihat Tengok Anas dikurumuni para tabi'in Lihat Abdullah bin Ambar bin As Dikurumuni oleh para tabi'in Mereka berkumpul bersimpul pada ulama Subhanallah Maka Faataituhum berkata Abdul Rahman bin Abdul Rabbil Ka'bah Aku pun mendatangi mereka Bajales tu ilahi aku duduk langsung berhadapan dengan Abdullah bin Amr bin As. Fakal, maka berkatalah Abdullah bin Amr bin As. Majlis mereka bukan majlis ghibah. bukan majlis omong kosong, bukan majlis dunia. Ya, maka berkata Abdullah bin Amr bin As. Kun nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sferin kami pernah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan. Fana manzilan kami pun singgah di suatu tempat. Amina man yuslihu khibahah, diantara kami ketika singgah tersebut ada yang sedang memperbaiki tenda-tendanya, kemah-kemahnya. Amina man yantafil diantara kami ada yang sibuk dia memperbaiki panahnya atau berlatih panah. ya Wa minna man huwa fi jasharihi antara kami ada yang bawa ternaknya atau tunggangannya makan minum mencarikan rerumputan idnadamu nadir Rasulillah tiba-tiba datanglah penyeru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as berkumpullah kita akan mengerjakan salat Fajtama'na ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami pun berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, selepas solat beliau pun bersabda sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Innahu lam yakun nabiun qabli Tidaklah pernah ada nabi yang datang sebelumku illa kana haqqan alayhi an yudilla ummatahu kecuali wajib bagi mereka menjelaskan kepada umat mereka masing-masing al-khayri ma -masing, ya'lamuhu lahum agar umat mereka mengetahui yang berbagai macam ragam untuk kebaikan bagi mereka wa yunziruhum sharra ma ya'lamuhum kecuali para nabi ini memberitakan kepada kaum mereka berbagai macam kejelekan-kejelekan yang harus mereka jauhi Ini mengajarkan kepada kita setiap umat itu ada nabinya Setiap nabi itu secara sempurna menyampaikan kepada umatnya perintah Allah menjelaskan kepada umatnya ini kebaikan-kebaikan kerjakan ini kejelekan-kejelekan tinggalkan semua nabi subhanallah semua mereka tidak ada yang berhendak menyimpan agama wallah tidak ada wa inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyataha ju'ila afiyatuha fi awwaliha tetapi sungguh umat kalian ini itu siapa umat kalian Umat Islam, kita Juala afiyatuha fi awwaliha Sungguh keselamatan umat ini Ada di pangkalnya Subhanallah Keselamatan umat ini Daripada segala macam fitnah Fitnah, syubuhat Ada di pangkalnya Di pangkal Islam Pada masa siapa? Rasulullah Pada generasi sahabat Dua Nullah Alam Zim'ain pada zaman tabi'in kemasan, walaupun ada fitnah satu dua, tapi mereka, subhanallah, berhasil menepis segala macam subhat. Ada orang-orang khawadid, mereka tepis subhatnya. Ada orang-orang, ya, ahlul kalam, mu'tazilah, dan seterusnya, mereka tepis subhatnya. Kata Rasulullah SAW, وَسَيُّسِيبُ أَخِرُهَا بَلَاُنَّ Akan ditimpa, Umat ini generasi-generasi akhirnya bala'un berbagai macam ragam ujian. Bala'un wa umurun tungkiruna ha. Dan berbagai macam ragam perkara-perkara yang kalian mengingkarinya. Subhanallah. Ini menjelaskan yang selamat ya, yang zaman penuh dengan keselamatan kebersihan daripada fitnah itu hanya ada di pangkal. Adapun yang datang belakangan mereka wajib mereka harus wallahi ya hidup dalam suasana fitnah yang melanda. Kitalah dia orangnya ikhwati rahimakumullah. Dan orang-orang yang datang pada zaman-zaman berikutnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taji'u fitnatun fayuraqqiqu ba'daha ba'dhan. Akan datang pada masa tersebut fitnah. Fiurakikubaluluhabaldan. Setiap fitnah yang datang dianggap besar oleh mereka. Tetapi ketika datang fitnah berikutnya ini menjadi kecil. Fiurakikubaluluhabaldan. Subhanallah. Kita melihat fitnah, ya, yang datang melanda kaum Muslimin. Dianggap fitnah besar. Setelah datang fitnah berikutnya ternyata ini lebih kecil. Datang lagi yang berikutnya yang ini pun lebih kecil begitulah seterusnya. Berarti semakin zaman dekat dengan kiamat, semakin apa fitnah, kecil atau besar, semakin besar. Subhanallah. Kita lihatlah fitnah syahwat. Sekarang orang telah berzina di pantai-pantai, bahkan di sebagian tempat berzina di jalan-jalan, samping jalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekarang telah ada orang berzina di samping jalan. Ini zaman fitnah fitnah syahwat subhanallah, orang berzina di pantai-pantai ya -pantai. di tempat-tempat pariwisata dan seterusnya la haula wa la quata illa billah jadi kata Nabi SAW fitnatun, taji'u fitnah akan muncul fitnah fa yurakiku ba'duha ba'dan setiap fitnah yang datang menjadi kecil dibandingkan dengan fitnah yang sebelumnya sebagaimana orang-orang yang datang kepada Anas Kata Anas, siapa sabar? Fitnah yang akan rasakan ini belum ada apa-apanya. Kenapa? Masih ada para sahabat. Hanya fitnah dalam bentuk kezaliman. Bukan dalam bentuk agama. Masih ada Abdullah ibn Umar. Masih ada Anas bin Malik. Masih ada kibar tabiin Fitnah kezaliman biasa. Tapi fitnah yang dahsyar adalah fitnah apa? Fitnah syubuhat. Subhanallah. Kata anak sabar, ini telah Rasulullah sabdakan, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berkata Rasulullah, "Wajihul fitnah, fayakulul mu'min hadhihi muhlikati muncullah fitnah. Karena dahsyatnya fitnah ini, orang yang beriman takut dia binasa, sehingga dia mengatakan, sepertinya ini yang akan membuat saya binasa. Subhanallah Ini yang menghancurkan agama saya Dan ini mengajarkan kepada kita Orang beriman Takut sekali fitnah Yang paling mereka takut adalah fitnah dalam agama mereka Subhanallah Sehingga mereka mengatakan Ini fitnah ini Hancur saya ini Hancur agama saya Subhanallah Ini orang beriman Yang mereka menganggap fitnah adalah fitnah agama Tumatangkasif ternyata berhasil dia hadapi fitnah ini, fitnah pun lewat. Subhanallah. Watajiulfitnah datang lagi fitnah yang baru. Fyakululmu'min hadhihi hadhihi datang fitnah yang baru. Berkata lagi orang dalam hatinya ada iman. Mungkin saja ini yang membuat saya binasa. Ini yang membuat agama saya hancur. Ini, ini. Subhanallah. Dan ini menunjukkan orang beriman Senantiasa takut fitnah Melanda mereka Tiap kali datang fitnah Mereka khawatir ini yang menasahkan agama mereka Fitnah apa ikhwan? Fitnah subuhat Karena fitnah syahwat orang tahu Subhanallah Berkata Rasulullah Faman ahabba An yuzah zah'anil nar Ini sebenarnya solusi selamat dari fitnah ya barang siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka karena fitnah ini mengiring orang ke neraka subhanallah barang siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka wayudkhalal jannah dimasukkan ke dalam surga faltatihi maniyyatuhu wa huwa yu'minu hendaklah dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah Waliyaumilakhir dan tidaklah dia wafat dengan beriman dengan hari akhirat wahai ini adalah solusi selamat daripada fitnah iman nanti kan kita jelaskan tambahan-tambahan keterangan ya kata Nabi salam-salam barang siapa yang ingin selamat daripada fitnah yang ujungnya adalah neraka Ya hendaklah dia mati dalam kandar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Subhanallah. Dan segala macam fitnah, shubuhat, bahkan fitnah syahwat ini akan menghalangi orang untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua-duanya akan membuat orang digiring ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi, hendaklah dia mati dalam kandar beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Apalagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ini solusi berikutnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wal yati ila an yuhibbu an yu'ta ilayhi. Dan ndaklah dia dalam bermuamalah kepada manusia mendatangi manusia dengan cara terbaik yang disenangi manusia. Sebagaimana dia senang andai kata manusia datang baik-baik kepadanya mengajarkan kepada kita, ingin selamat dalam fitnah, tadkala anda telah menjaga hubungan dengan Allah ta berupa hubungan iman hati kita beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, enggak cukup, harus dalam bermuamalah memberikan setiap hak daripada manusia memberikan hak orang tua memberikan hak Anak dan istri, Memberikan hak kerabat dekat Memberikan hak tetangga Berbuatlah kebajikan kepada mereka Sebagaimana anda ingin mereka Berbuat kebajikan dengan anda Subhanallah Datangilah mereka Dengan apa yang mereka senangi Sebagaimana anda ingin mereka datang kepada anda Dengan apa yang anda senangi pula Mu'amalan Subhanallah Karena sebagian orang Masalah iman ok Akhidat ok Ya enggak, taufik. Masya Allah. Mungkin dia hafal kaidah-kaidah, asma, wasiat. Muamalat rusak. Hutang, tidak bayar. Subhanallah. Ini rusak. Ya, arogan, sombong, gagal senyum. Jumpa manusia, gagal senyum. Subhanallah. Buang muka. Subhanallah. Orang benci kepadanya. Dan sungguh aib andai kata ini adalah orang-orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah. Ini ahlu sunnah. Semakin ngaji, semakin sombong. Subhanallah. Musibah. Ya. Kata Nabi SAW. Waliyati ilan nas. Nggak dia mendatangi manusia. Dengan perkara-perkara yang disenangi manusia Sebagaimana dia ingin agar manusia datang kepadanya Dengan membawa berbagai macam perkara yang dia senangi pula Mu'amalat Maka sumber selamat daripada fitnah adalah Memperbaiki mu'amalat Banyak orang gara-gara mu'amalat tidak ngaji Mau ngaji kenapa? Segan kenapa? Ada utang sama ustaz itu Dah lama tidak akan bayar Tidak ngaji Kenapa kayak ngaji? Banyak ikhwan sana itu yang ana utang dengan mereka. Enggak ngaji. Ya, supaya selamat daripada utang. Ah, enggak usah ngaji sana lah, ngaji tempat lain, nyebrang, pindah kajian supaya apa? Enggak diminta utang, musibah, muamalah rusak. Allah Wallustaan. Apalagi jika dai, ya, yang muamalahnya rusak. Ustaz, utang enggak bayar. Waduh musibah. Ya, muamalahnya rusak. Musibah. Bagaimana? Ini membuat orang selamat daripada fitnah. Jaga hubungan muamalat kepada manusia. Kemudian ikhwatirahimakumullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man baayaa imaaman." Ini solusi lainnya. Barang siapa yang telah membaik seorang pemimpin Imam, maksudnya pemimpin Pemimpin tertinggi di suatu negeri Namanya Imam Dalam Islam Imam adapun gelarnya Boleh Amirul Muminin Boleh Sultan Boleh Malik Raja Apapun juga namanya Boleh Presiden Ya, boleh perdana menteri, yang penting dia menjabat sebagai pemimpin suatu negeri yang di sana mayoritas kaum muslimin. Ya. Barang siapa yang telah membaiat seorang imam. Maksud baiat tidak harus semuanya bersalaman dengan dia, mustahil. Dia lah dinasti Abbab Ab Bani Abbas, berapa banyak jumlah kaum muslimin tersebar negeri-negeri kaum muslimin, enggak mungkin semua orang kira salaman enggak? Pada masa Rasulullah Setelah Rasulullah wafat, pada masa Abu Bakar Mungkin baik saja dengan salaman Sebagian sahabat Ya, Maksudnya adalah Tunduk patuh Karena dia menjadi rakyat bagi pemimpin tersebut Subhanallah Kalau tidak senang Keluar dari negeri tersebut Ya, tidak ya senang Dengan pemimpin di negeri ini Antun pindah ke warga negaraan Subhanallah Subhanallah ya imaman, barang siapa yang telah mengikat ketaatan bayat kepada pemimpin subhanallah baik pemimpin tersebut naik dengan cara-cara yang syari wasiat Ya, pemimpin sebelumnya mewasiatkan ini yang menjadi pemimpin setelah saya supaya enggak muncul perselisihan, pertengkaran. Sebagaimana Umar menuliskan wasiat kepada siapa? Ya, sebagaimana Abu Bakar menuliskan wasiat kepada kaum muslimin bahwasanya yang menjabat setelahnya adalah Umar. Ini pemimpin yang dipilih dengan jalan-jalan syar'i asalnya dengan cara apa? Wasiat atau dengan cara musyawarat. Sebagaimana terpilihnya Abu Bakar Terpilihnya Uthman Terpilihnya Ali dengan jalan musyawarat antara Ahlul Halli wal-Aqdi Segelintir daripada kaum muslimin yang senior Menjadi perwakilan kaum muslimin-muslimin lainnya Ini syar'i Atau Yang asalnya tidak syar'i Seperti apa? Al-Ghalabah karena pemimpin ini lemah datang yang lebih kuat dia jatuhkan, dia gulingkan naik sebagai pemimpin maka tak jatuh pemimpin yang lama pemimpin yang baru ini adalah imam bagi seluruh rakyat yang mereka tidak boleh memberontak kepadanya Adapun pun tak kalah dia memberontak itu dosa dia tanggung sendiri andai kata dia berhasil menggulingkan berarti memang dia lebih layak menjadi imam, pemimpin dalam Islam pemimpin itu adalah siapa yang kuat ya Berarti dia yang lebih berhak menjadi pemimpin, bukan siapa yang paling saleh. Wallahi tidak. Karena berkaitan dengan kepentingan orang banyak negeri, Anda yang kata pemimpin lemah walaupun dia tahajud tiap malam. Subhanallah. Walaupun rajin puasa Senin Kamis sunnah, kelemahannya berdampak jelek kepada seluruh negeri tersebut. Berani-berani orang-orang luar Merendahkan melecehkan negeri tersebut pemimpin, Tapi pemimpin yang kuat Seluruh Subhanallah Ya Negara-negara di luar negeri tersebut Segan Tidak berani macam-macam Makanya karak, dua karakter Andai kata berkumpul Mana yang kita harus pilih Jika memang kita boleh memilih Pemimpin yang kuat Tapi Masalah ya, enggak taat beragama. Pemimpin yang dia itu lemah tapi taat beragama. Yang mana kita pilih? Kalau enggak ada pilihan yang kuat taat beragama enggak ada. Yang mana kita pilih? Bagaimana ulama menentukan yang dipilih pemimpin yang kuat sekalipun tidak baik agamanya. Sekalipun dia fasik karena kekuatannya untuk orang banyak, kefasikannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala pemimpin yang saleh, kesolehannya dia dengan Allah, kelemahannya habis orang banyak subhanallah, jadi ini imam bagaimanapun cara pengangkatannya, ada evolusi dan demonstrasi turun kawan tu naik yang lain ketika memang diakui subhanallah, secara de facto kata orang-orang kufat, di juri sudah oh ini pemimpin kita Jangan katakan enggak ini enggak syar'i ini, enggak saya, ini bukan pemimpin saya nih, bahaya. Subhanallah. Ya? Dalam Islam pemimpin syar'i al-imama min Quraisy. Pemimpin yang dari bangsa Quraisy, itu yang ideal. Ketika enggak ada, apakah berhenti hukum? Enggak. Tetap jalan. Subhanallah. Ikhwati rahimakumullah, inilah imam yang kita maksudkan, bagaimanapun cara dia naik. Ya, karena banyak orang salah persepsi tentang makna imam. Ini kan hadis tentang imam yang syar'i, Ustaz. Ini enggak syar'i bukan imam kita ini, boleh memberontak. Bahaya. Subhanallah. Kembali kepada hadis ini, "Man baya'a imaman yang telah terikat di lehernya di pundaknya ketaatan kepada imam wajib sebagai rakyat." Kemudian Fa'atahu sifat yadihi wa thamrata qalbihi. Dia dengan sepenuh hatinya tulus memberikan baktinya ketundukannya kepada imam tersebut. Wa Ya, mengulurkan tangannya kepada imam tersebut. Apa konsekuensinya? Setelah bayat, taat, berjanji, berkata Rasulullah S.A.S. Ya, fal yutighu ini stataa maka hendaklah dia patuhi imam tersebut semampunya patuhi kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah solusi menghindari fitnah yang terjadi apa kata beliau fa in jaa al akhiru fa in jaa akhiru yunazi'uhu fadhribu unqal andai kata datang yang lain ingin pula menjadi pemimpin menjadi tandingan bagi pemimpin ini fadribu unqal akhar atau unqal akhir penggal kepala yang datang belakangan perangi yang datang belakangan ikut Bu dengan pemimpin yang pertama memerangi yang datang belakangan jadi khawarij sebab fitnah adalah pemberontakan Bagaimana jadi pada masa Uthman. pada masa Ali dan begitulah seterusnya Maka benteng aman daripada fitnah adalah Amannya stabilitas suatu negeri Maka semua sarana Agar tercipta keamanan Wajib dipelihara kaum muslimin Subhanallah Mimbar-mimbar bebas mencelah para penguasa Ini bukan solusi Ini hanyalah fitnah Menjelek-jelekkan para penguasa Apalagi sekarang berjejaring sosial Tiap hari wallahi kadang kita Baru kita buka Facebook. Aduh. Fulan, fulan alan. Ini fitnah. Ini duatul fitnah, dai-dai yang menyuruh manusia kepada fitnah. Nasallu Allah sallamul afiyah. Meraket sepele dengan pemimpinnya, merendahkan pemimpinnya, melecehkan pemimpinnya, habis. Subhanallah. Jadi khawatir rahimakumullah, solusi adalah jika muncul yang lain ingin subhanallah merebut perangi mereka. Kita lanjutkan hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fadribu unqal akhar, maka perangilah. Tentulah bukan sembarangan dalam memerangi mereka. Harus ada perintah pemimpin kaum muslimin, bukan sosok hati kita Oh ini mau mengambil kekuasaan kita perangi Bukan orang sipil ini Perintah ini kepada pemimpin kaum muslimin Kepada pemerintah Jangan salah paham Oh itu memberontak Kita harus berkumpul masyarakat perangi Bukan itu maknanya Ini perintah kepada pemimpin kaum muslimin Ya Subhanallah Naam ikhwati rahimahkumullah Kita lanjutkan hadis ini. Sedikit. Fa danautu minhu berkata Abdurrahman bin Abdurabbil Ka'bah aku semakin mendekat kepadanya kepada Abdullah bin Amr bin Ash. Fa qultu lahu aku bertanya kepadanya an syurakal an syudukallah. Anta sami'tahu, sami'ta hada min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Aku bersumpah demi Allah, benarkah Engkau mendengar ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Rabbul Allah, benarkah kau dengar dari Nabi Sallam langsung? Faahwa ila udzuneyhi wa qalbihi biyadehi. Dia dekatkan dua tangannya, kedua telinganya dan ke hatinya. seperti ini, ya? lah وقال انني بركت سمع سمعت هو dua telingaku ini benar-benar mendengarnya wa waahu hati saya benar-benar sadar mendengarnya bukan sedang lalai kadang-kadang telinga terbuka mendengar tapi hati lalai ketika ngaji ini pun kadang-kadang syaitan datang ikhwati rahimakumullah telinganya dengar tapi tanya pulang ngaji tadi ustaz cerita apa, judulnya apa Aduh apa judulnya ya Dia hanya pakai apa Telinga saja Hatinya sedang sibuk Dimana Allah Allah kita tidak tahu Mungkin sedang dimonas hatinya Sedang diancol hatinya Ya Maka berkata Abdullah bin Amr bin Ma'as Sami'at hu'udunaya Kedua telingaku mendengarnya Wa'ahu qalbi Hati saya ini benar-benar sadar Tidak lalai Subhanallah Fakultulahu maka aku bertanya kepadanya. Subhanallah. Hada ibnu Amika Muawiyah, ya muru'na an nakul amwalana binana bilbatil. Subhanallah. Dia mulai datang kepada sahabat. Wahai Abdullah, ini anak pamanmu Muawiyah. Dia suruh kita antara kita memakan harta dengan jalan yang batil. Subhanallah. Wa naqtulu anfusana. Dia membuat kita membunuh diri kita. Maksudnya apa? Ini Muawiyah menjadi pemimpin. Subhanallah. Lantaran dia menjadi pemimpin, akhirnya muncullah antara kami peperangan. Ya? Sebagian mengalahkan yang lain, sebagian mengambil harta yang lain. Subhanallah. Wallahu yaqulu, sementara Allah mengatakan Ya Allah dina manulah takkulu amwalakum bayna kumpil batal. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan harta sama kalian dengan cara yang batil Illa antakulna antara jin mengkum, kecuali perdagangan yang sama-sama rela antara kalian. Walla taktulu dan dia mengatakan jangan bunuh diri kalian. Ennallah akan nabi kum Allah begitu rahmatnya kepada kalian. Abdullah bin Abdul Qabas ini punya subhat. Subhanallah Pemimpin ini zalim Dia membuat kita berperang sama kita Dia membuat kita saling Mengambil harta satu sama lainnya Bagaimana sikap kita Subhanallah Syukur dia datang kepada ulama. Subhanallah Ikhwani Orang-orang khawarid Tidak akan pernah rela siapapun Menjadi pemimpin selama-lamanya Bayangkan apa salah Uthman sehingga mereka tumpahkan darahnya mereka cerca Uthman itu mengambil harta kaum muslimin dengan tidak hak membagi-bagikan kepada keluarganya semuanya tidak benar dibantah oleh Uthman sebelum saya jadi Khalifah saya sudah orang kaya raya kalian ingat, dua kali saya beli surga dan Rasulullah menjanjikan dengan surga, siapa yang membeli sumur rumah bagi surga, saya beli bersaksikan para sahabat, iya kata mereka jadi kalau saya mengambil harta kamu sebelum saya menjabat Saya sudah kaya raya Dan banyak subat mereka Kau dudukkan si Wulan sebagai penguasa Kau dudukkan Kata Uthman Sebelum saya itu Umar yang mendudukkan dia Subhanallah Dan seterusnya Maka dijawab oleh Abdullah bin Ammar bin As Dan inilah kerja para ulama Merekalah peredam fitnah maka jika ada orang yang tidak berilmu dia membuat fitnah ini bukan ulama ya ini ubaru ini, bukan ulama ini ubaru, kebalikannya ulama usuk kalau kalaupun ulama, ini ulama yang menyuruh manusia kepada pintu-pintu neraka jahanam, membuat manusia berpecah belah apa kata Abdullah bin Lamar bin As fasa kata saatan dia diam sesaat Wallahu alam mungkin dia ya dia berpikir apa ku jawab dengan orang ini supaya meredam fitnah. Tumaqalah, dia enggak banyak komentar. Muawiyah pemimpinmu. Jadi bagaimana? Ati mu fi kau patuhilah dia dalam segala macam perkara-perkara ketaatan kepada Allah. Wa'sihi fi ma'asiatillah. Andai kata dia perintahkan engkau berbuat kemaksiatan Masyaallah kepadanya jangan ikuti dia. Ya, roh muslim. Subhanallah. Kata Abdullah bin Umar bin Nasha sudah, pemerintahmu itu kalau suruh berbuat kebaikan kau ikuti dia. Andai kata dia suruh engkau berbuat kejelekan, jangan kau ikuti dia. Itu aja. Subhanallah. Allahu Akbar. Ikhwani rahimakumullah, ini hadis-hadis mengenai masalah fitnah. Sekarang kita akan jelaskan insyaallah taala Poin per poin bagaimana kita selamat daripada fitnah Pertama Sebagian telah saya sebutkan di atas Nanti kita ulangi lagi Agar anda selamat fitnah Perbanyaklah menimba ilmu Bahan Allah Ilmu yang bagaimana? Tentu ilmu itu adalah Ma qala Allah Ma qala rasul Wa qala sahabah Ilmu itu adalah Apa yang Allah katakan apa yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang dikatakan oleh para sahabat. Subhanallah Dari mana kita dapat kesimpulan ilmu itulah yang akan menyamak esok daripada fitnah banyak. Ya banyak hadisnya. Man ke tariqun yang termasuk ilmu ansahal Allah bi tariqun al jannah. Rauhul mizzi. Barang siapa yang berjalan menempuh ilmu Allah akan mudahkan bagi jalan ke surga Subhanallah Dan yang menghalangi orang daripada surga adalah syahwat subuhat Dengan ilmu dia paham Ini syahwat Paham, ini subuhat Dan dia tahu bagaimana menyikapinya Subhanallah Tapi ada yang saya ingin sampaikan Tentang kisah seorang pemuda Yang datang di akhir zaman Dialah sebaik-baik pemuda Yang dia selamat daripada fitnah dajjal dengan apa? Dengan ilmu. Subhanallah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis yakni Abu Umamah Al-Bahili. Ya. Tatkala Rasulullah membicarakan di hadapan para sahabat tentang fitnah dajjal. Mengingatkan para sahabat tentang fitnah dajjal. Agar sahabat bersiap-siap, agar sahabat berhati-hati dengan fitnah ini. Tidak ada pernah fitnah yang lebih dahsyat daripada fitnah dajjal semenjak bumi ini ada. Berkata Rasulullah: Innaulam taqun fitnatun fil ardi mumdzar allahu dzurriya taadam. Agama min fitnah dajjal. Tidak pernah ada fitnah semenjak, tidak ada pernah fitnah di bumi ini. Semenjak Allah swt sebarkan keturunan Adam yang lebih dahsyat daripada fitnah dajjal. Woi, innalillah lam yab'ath nabiyan illa hazdra ummatuh dajjal. Tidak pernah ada nabi Allah utus kecuali pasti para nabi tersebut telah mengingatkan umatnya tentang akan munculnya fitnah dajjal. Wa ana akhirul ambiyah dan aku ini nabi terakhir. Maha Nalai ini bantahan kepada setiap orang yang mengaku ada nabi setelah Rasulullah. Mereka kelompok yang sesat, menyesatkan. Kata Nabi, wa ana akhirul ambia, sayalah nabi terakhir. Wa antum akhirul umam, kalianlah umat terakhir yang tidak adalah umat Islam. Tidak ada lagi umat setelah Rasulullah S.A.W wa huwa kharijun fiikum la muhalata pasti dia itu keluar pada masa kalian tidak ada keraguan padanya dajjal itu keluar pada masa kita pada masa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa in yakhruj wa ana baina dhahranaykum fa an hajijun likulli muslimin Seandainya dia keluar aku ada masih hidup di antara kalian saya yang cukup menghadapi fitnah dajjal tanpa kalian Subhanallah Wa in min ba'di fakullu mar'in hajiju hajiju nafsihi Andai kata ternyata dia keluar setelah saya wafat setiap orang bertanggung jawab dengan dirinya masing-masing Subhanallah Wallahu khalifati ala kulli muslim dan Allah lah kuharap menjadi penggantiku menjaga setelahku wafat setiap muslim. Wa innahu yakhruju min khallatin bainasyyam waliraq. Sungguh dia akan muncul dari suatu negeri, dari suatu kota yang terdapat antara Syam dan Irak. Apa itu Syam? Apa itu negeri Syam, Ikhwan? Mana negeri Syam? Jordania Palestina, Apalagi Suria Lebanon ini negeri Syam semuanya Akan keluar Dari antara negeri Syam dan negeri Irak Apa itu Irak yang sekarang ada Irak Ya Kata Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam, Inna hu yakhruju min khallatin Baina Syam yun Irak Dia akan keluar di suatu negeri Antara Syam dan Irak Faya'abath faya, faya Yaminan Fayyith, ya yani, Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis beliau, Fayyithu Yaminan, Fayyithu Shimalan. Dia akan berjalan ke mana-mana ke seluruh penjuru dunia ke kanan dan ke kiri, menyebar fitnah. Ya ibadallahi fasybuthu. Kata Nabi, waih hamba-hamba Allah, tegarlah kalian, jangan termakan fitnahnya. Fa inni sa'asifuhu lakum sifatan lam ya sifha iyahu nabiyun qabli. Saya akan memberikan kepada kalian sifat-sifatnya yang tidak pernah Nabi-Nabi sebelum saya menceritakannya. Dan ini menunjukkan kekhususan Rasulullah. Dia yang merinci sifat Dajjal. Kerana dajjal itu keluar pada masa beliau pada masa umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, "Innahu yabda'u fa yaqulu ana nabiyyun wa la ba'di." Pertama kali muncul dia mengaku sebagai nabi. Padahal tidak ada nabi setelahku. Maka setiap yang mengaku nabi setelah Rasulullah, dia layak disebut sebagai dajjal. Dan Nabi menyebutkan akan muncul 30 dajjal semua mengaku Nabi maksudnya bukan hanya terbatas 30 ini yang punya pengaruh besar sampai mungkin jaringannya internasional ada umatnya pengikutnya kalau anda kata kampung kecil ya negeri kecil di mana kayak tempatnya apakah di Lampung mengaku Nabi kecil, ini skala dunia Ya, sebagaimana setelah Rasulullah Ada namanya Tulaiha ya, al-Asadi yang akhirnya masuk Islam kembali Ada namanya Musayilam al-Qadhab Ada Aswat al-Anasi Ada namanya Saja. Ya, sampai hari kiamat 30 Nabi-Nabi palsu Yang mereka miliki umat yang banyak Subhanallah Kemudian, ikhwati, ia يقول nabiyyun wa nabiyya ba'da thumma yuthanni fa yaqulu rabbukum. Kemudian dia naik pada jenjang kedua. Dia enggak ngaku sebagai nabi lagi, telah berubah. Fa yaqulu rabbukum, saya Tuhan kalian. Maka kita hati-hati ini. -hati Yang ngaku-ngaku nabi pertamanya lama-lama ngaku sebagai apa? Tuhan, enggak puas jadi nabi. Enggak enak, masih manusia. Saya jadi Tuhan, ya dan billah. Ya? Fayakul an rubbukum, maka dia mengatakan saya Tuhan kalian. Siapa dia? Dajjal. Dan Allah mengajarkan kepada kita, Rasulullah menyampaikan kepada kita, walataraunarabbakum hatta tamatu. Padahal kalian tidak pernah melihat Tuhan kalian sampai kalian wafat. Muncul kelompok-kelompok sesat ikhwan. Bahkan dahulu teringat saya, ya, di Batam sana ada kelompok yang memiliki etikat. Jemaahnya bisa melihat Tuhan Bayar mahar Padahal mahar kita itu apa? Untuk nikah, dia untuk melihat Tuhan Seolah-olah Tuhan itu sirkus Masuk bayar uang Subhanallah Tapi sekarang redap, sudah sudah redap, sudah hilang Kayaknya enggak tahu lagi kita Subhanallah ya? Kata Rasulullah SAW Wala tarawna rabbakum hatta tamutuh Padahal kalian tidak akan pernah Mampu melihat Tuhan kalian di dunia ini Sampai kalian meninggal Mustahil Karena Musa AS Begitu kuatnya Musa Tidak mampu melihat Allah SWT Dengan mata kepalanya Wa innahu a'war Kata Nabi, sungguh laki-laki ini A'war Memiliki dua mata tapi yang satu picak Tidak berfungsi Wa innarabbakum Laisa bi'a'war Tuhan kalian bukan picak dan al-Sunnah menyebutkan dari sini bahawa ini Allah swt, ya, bukan sebagai madjall, picak, berarti Allah sempurna matanya, memiliki dua mata yang sempurna, dan ini madzamnya al-Sunnah. Majall picak bukan Tuhan, maha Allah. Ini iktiqad ahlusna jamaah. Allah SWT memiliki dua mata Memiliki dua tangan Yang layak bagi Allah SWT Yang tidak sama dengan makhluk tentunya Laisa Kata Rasulullah Tuhan kalian bukan pijak matanya Subhanallah Tentunya kita dalam masalah asma sifat Mengimani sifat-sifat Allah Sebagaimana yang datang Tanpa kita berupaya untuk memalingkannya Kepada makna-makna lain Atau menafikannya Atau menyerupakannya dengan sifat makhluk Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa innahu maktubun baina 'ainayhika kafir. Sungguh tertulis di antara kedua matanya tulisan kafir. Ya. Yaqra'uhu kullu mu'min katibin aw ghairi katib. Setiap orang beriman bisa membacanya, baik dia itu orang yang bisa membaca bahasa Arab ataupun yang buta Arab, buta aksara Arab. Subhanallah. Dan Ini menunjukkan orang mukmin itu dapat membedakan antara dajjal dengan Tuhan mereka. Wa inna min fitnatihi anna ma'ahu jannah wa Di antara fitnahnya dia bawa kebun-kebun dan dia bawa api. Kamana butliya bi narihi falyastai falyastaghith billah. Wal yaqra faatihal kahfi. Barang siapa yang dipaksanya masuk ke dalam api miliknya, hendaklah orang tersebut beristighata, memohon kepada Allah bantuan, dan dalam membaca pangkal surat Al-Kahfi, ini menunjukkan kutama surat Al-Kahfi patakuna alaihi bardan wasalaman akan menjadi dinginlah api tersebut enggak bisa membakarnya kama kanat an-naru Ibrahim masuk ke dalam api ini, dia akan aman, selamat dan teram, sebagaimana Ibrahim masuk ke dalam api subhanallah bahaya dia punya api dia punya kebun-kebun, dia punya surga, dia punya neraka. Subhanallah Allah. Kata beliau, salallahu alaihi sallam, ya? Wina min fitna an ma'hu jannah yeah. wa nara, fa naru jannah wa jannah naru. Dia membawa surga dan neraka, membawa taman-taman yang -taman rindang dan membawa api yang bergejala membakar. Padahal terbalik. Yang dipaksanya masuk ke dalam neraka Aman, damai Yang terburu-buru masuk ke dalam surganya Masuk neraka Subhanallah Itu api Yang terlihat kebun itu Subhanallah Api membakar Yang terlihat api itu adalah Subhanallah Itu adalah merupakan taman-taman Dia balik Makanya disebut Dajjal Secara bahasa mana Dajjal penipu Dia tipu manusia Subhanallah yang dia katakan inilah surga yang patuh kepada saya, masuk mereka berbondong-bondong ke dalamnya, masuk ke dalam api membakar. Begitulah sebaliknya. Subhanallah. Kemudian wa inna min fitnati an yaqula li'arabiin, di antara fitnahnya dia akan panggil seorang Arab Badui, ta'arabijin, orang Arab yang tidak pernah kenal ilmu agama, bersentuhan dengan orang banyak, tinggal di pedalaman. Nah, ciri-ciri orang A 'arabi. Dan dia berkata, وَإِنَّ مِنْ فَتْنِنْ أَنْ يَقُولِ الْعَرَبِينَ أَرَأَيْتَ إِنْ بَأَثُ لَكَ أَبَاكَ وَأُمَّكَ أَتَشْهَدُ أَنِّي رَبَّكَ أَنِّي رَبُّكَ أَنْدَيْ كَتَ أَكُ Katanya kepada orang Arab ini, orang Arab, Badui, menghidupkan kembali Ayah, Ibumu, maukah engkau bersaksi saya dalam merupakan Tuhanmu? Subhanallah iaqulu na'am orang Arabi ini karena jahilnya karena bodohnya maka mengatakan ya kalau kau mampu menghidupkan kedua orang itu aku sekarang aku beriman engkau tuhanku subhanallah karena bodohnya dia tuhan itu enggak bisa dilihat di dunia apalagi tuhan matanya picak bodoh tuhan masuk ke bumi ini subhanallah berdenyut atas muka bumi ini karena bodohnya mereka adalah Allah Maha Besar subhanallah kemudian ikhwati rahimahumullah fayatemathalu lahu syaitanani maka seketika datanglah dua syaitan yang berubah bentuk menjadi bentuk ayah dan ibu bagi orang Arab ini ini mengajarkan kepada kita syaitan itu linknya dengan siapa? Dajjal Dajjal itu punya link dengan syaitan kata Dajjal bantu saya dulu kita tipu orang ini Datanglah lu ada syaitan. Kedua-duanya merubah bentuk yang satu menjadi ayahnya, yang satu menjadi ibunya. Subhanallah. Fi surati abihi wa ummihi, berubahlah bentuk syaitan menjadi bentuk ayah dan ibunya. Dan ini mengatakan kepada kita, syaitan itu bisa merubah bentuk menjadi bentuk manusia. Subhanallah. Kemudian... Fa yakulani kedua-duanya pun sepakat mengatakan ya bunayya wahai anak bahaya subhanallah ittabi'hu fa innahu rabbuka wahai anak ikuti dia sungguh dia adalah merupakan tuhanmu subhanallah la haula wala quwata illa billah Maka dia pun laki-laki ini pun beriman dengan dajjal nasallallahu shallallahu alaihi wa inna min fitnatihi an yusallita an ala nafsin wahidatin fayaktulha wa yanshurha di antara fitnahnya dia akan subhanallah panggil seorang laki-laki seorang pemuda inilah pemuda terbaik subhanallah pemuda yang paling terbaik pada masa itu wa inna min fitnatihi an yusallita ala nafsin wahidah fayaqtuluha wa yanshuruha bil minshar anak muda ini dalam banyak riwayat ya yang sahih ya Dia berkata kepada orang banyak bagaimana jika pemuda ini kubunuh ya mungkin aku belah kugergaji dia mungkin kuhidupkan kembali apakah akan beriman kepadaku aku tuhan kalian semua mereka mengatakan kami beriman kata pemuda ini. Jangan pernah beriman. Ini dajjal. Ini yang diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengajar orang beriman. Pemuda ini mendakwahi manusia, ini dajjal loh. Ini dajjal bukan Tuhan kita. Subhanallah. Ya. Tong dua. Hatta yulqa syiqqataini terbelah dua dicampakkan dua-dua. Satu potong sana, satu potong sini. Subhanallah. Bahkan sebagai riwayat mengatakan dia jalan di tengah-tengah potongan ini, menunjukkan benar-benar telah ter, terpotong dua. Kemudian Thumayyakul Unzuru ilā Abdihaḍa fa'inni ab'āsuhu al-an. Dia katakan kepada orang banyak, lihat sekarang saya akan hidupkan hambaku ini sekarang. Subhanallah. La haula wa la quwwata illa billah. Semua zaman adalah Rabban kairi. Dan ingat nanti setelah ku hidupkan dia pasti dia mengklaim ada Tuhan selain saya. Kata siapa? Dajjal. Kan Dajjal tahu skenario nya, tahu Dajjal dan anak muda ini pun tahu skenario Dajjal. Sama-sama tahu. Kata Dajjal, andai kata dia bangkit kelak dia pasti mengatakan saya bukan Tuhan kalian. Subhanallah. adalah. Fyabathu Allah, Allah itu. Apa kata pemuda ini fayaqulu rabbiyallah Tuhanku adalah Allah wa anta wallahi ma kuntu ba'du ashadda basiratan bika minnal yauma sungguh sekarang saya semakin jelas semakin tahu engkau lah dajjal Ini masukkan Rasulullah Kemudian dajjal ingin kembali membunuhnya kata pemuda itu engkau tidak akan mampu membunuh saya lagi dan sungguh benar ketika dia coba untuk membunuh kembali selamat Pertanyaan ikhwan Bagaimana pemuda selamat daripada fitnah dajjal? Dengan apa? Dengan ilmu. Kata dia engkaulah dajjal yang disabdakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita ikhwati rahimakumullah, sungguh ilmu itulah yang menyelamatkan kita. Maka perbanyaklah belajar, menimba ilmu, Mendatangi kajian-kajian, mendengarkan kajian-kajian, membaca buku para ulama subhanallah. Adapun yang kedua, di antara jalan selamat daripada fitnah adalah adalah dengan memperbanyak doa. Berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhthiru an yaqula ya muqallibal qulub. Sungguh Nabi banyak sekali berdoa dalam doanya, "Wahai Zat, wahai Tuhan yang membolak balikan hati, tetapkanlah hatiku pada dinikah." Wahai Tuhan yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu ini. Subhanallah. Ini menunjukkan Nabi saja yang dijamin Allah senantiasa berdoa khawatir, jangan sampai hatinya berbolak-balik. Berkata Anas ya Rasulullah, Aman Nabi ka? Kami telah beriman kepadamu. Kami beriman dengan apa yang kau bawa. Apakah engkau masih takut kepada kami? Kami akan tersesat. Hati kami akan berubah menjadi kafir. Kata Nabi, naam. Sungguh aku takut kepada kalian. Allah wakbar. Kalau lah Nabi takut kepada para sahabat, bagaimana dengan kita? Subhanallah. Enna al-qulu'ba bayna isba'in min asabiillah. Sungguh hati-hati itu diantara jari-jari Allah. Diantara dua jari pada jari-jari Allah Subhanahu wa Taala. Yuqalibuha kayfa yasha rawahul-tirmidzi. Dia akan bolak-balik sebagaimana dia akan Subhanallah. Jadi, ikhwat yang rahimakum kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ya. Diantara doa Nabi Sallallahu alaihi wasallam dalam doa tirmidzi dan Imam Ahmad. Nabi pernah mengatakan ya, Allahumma Wahai Allah Inni as'aluka Aku bermohon kepadamu Fi'lal khairat Agar aku mampu melakukan berbagai macam Kebaikan-kebaikan Wa tarkal munkarat Meninggalkan berbagai macam Ragam kemungkaran, Wa hubbal masakin Agar aku dapat mencintai orang-orang miskin Wa idza 'artabi ibadika fitnah andai kata engkau ingin menurunkan fitnah kepada hamba-hambamu faqbidni ilaika maka hendaklah engkau cabut nyawaku ghaira maftun dalam keadaan tidak terfitnah subhanallah ini doa sebelum fitnah datang semoga Allah mencabut nyawa kita sebelum fitnah datang subhanallah dan betapa ampuhnya ikhwati doa Tidaklah kita sangat berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Allah melindungi kita daripada fitnah ini Yang ketiga Modal awal Benteng Menyelamatkan seseorang daripada fitnah Adalah iman Ini yang paling awal di mana kita mengetahui orang-orang mukmin di akhir zaman mengetahui inilah dajal dengan iman mereka kata nabi ya maktubun baina ainihi kafara ya yani yaqrahu kull mukmin ummi setiap orang beriman walaupun buta huruf bisa membacanya kafara kafir Walaupun dia buat buta huruf, dan ini menunjukkan iman itulah yang dapat menyelamatkan seseorang daripada apa? Daripada fitnah. Sebagaimana tadi hadis yang kita bacakan di Pangkal, hendaklah engkau mati berjumpa Allah Subhanahu wa taala engkau dalam keadaan apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini iman adalah benteng utama dalam menghadapi berbagai macam ragam fitnah. Berarti orang-orang yang tidak beriman begitu rentannya terjebak ke dalam fitnah. Subhanallah. Yang keberapa ikhwan berikutnya Yang keempat Yang dapat menyelamatkan seseorang Daripada fitnah adalah Subhanallah Mengikuti jejak para nabi dan rasul Melaksanakan misi dakwah Para nabi dan rasul Ya, Intinya adalah Mutaba'ah Mengikuti sunnah Subhanallah kerana setiap nabi telah Allah ajarkan kepada yakni telah Allah bebankan di atas pundaknya menyampaikan pengajaran-pengajaran kepada umatnya. Subhanallah. Ya? Berkata Rasulullah innahu lam yakun nabiyyun qabli tidak pernah ada nabi sebelumku illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya lahum. Kecuali setiap nabi ini Rahanallah. telah menyampaikan kepada umatnya menunjukkan kepada umatnya perkara-perkara kebaikan yang dia ketahui dan menyampaikan kepada umatnya وَيُنْذِرُهُمْ شَرَّمَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ berbagai macam kejelekan-kejelekan yang dia ketahui agar jangan dikerjakan umatnya maka untuk mengetahui kebaikan mengetahui kejelekan apa jalannya? mengikuti ajaran Rasulullah SAW setiap umat mengikuti ajaran Nabi-Nya Berarti sunnah Selamat daripada fitnah dengan sunnah Dengan mengikuti sunnah Nabi Kita tahu ini halal Ini haram Ini bid'ah Ini sunnah Ini tawheed Ini syirik Ini subuhat Dan seterusnya Subhanallah Dengan mengikuti misi para Nabi Inilah kita selamat Apa sih misi para Nabi? Allah mengatakan Tentang misi Rasulullah Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatiika wa yu'allimuhumul kitaba wal innaka antal azizul hakim. Inilah misi para nabi, inilah misi Rasulullah. Doa Nabi Ibrahim ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Rabbana wahituhan kami ib'ats fihim utuslah di tengah-tengah mereka rasulan minhum seorang rasul daripada mereka yatr'alaihim ayatikah yang membacakan kepada mereka ayat ayatmu mu wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah yang mengajarkan kepada mereka al-kitab itu Quran dan hikmah itu sunnah wa yuzakkihim dengan itulah dia mensucikan mereka innaka antal azizul hakim sungguh engkaulah tuhan yang memperkasa lagi maha mahabijaksana kata nabi sallallahu alaihi wasallam ya aku ini adalah doa bapakku ibrahim sebelum nabi lahir ibrahim telah berdoa kepada allah agar dia utus di tengah-tengah mereka nabi dan dialah rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka misi para nabi adalah mengajarkan umat alkitab wal hikmah dengan inilah mereka mensucikan umat manusia subhanallah berarti kesucian diri akan dapat ditempuh dengan benar ketika mengikuti ajaran para nabi nabi Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah maka misi kenabian inilah yang harus kita ikuti supaya terhindar daripada fitnah berikutnya ikhwati yang kelima menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ketika sendi-sendi amar ma'ruf dan nahi munkar ini terburai, enggak ada orang yang mengatakan hak yang hak, ketika orang enggak perlu lagi mengatakan ini batil. Semua orang masing-masing mengatakan lu, lu, gua, gua, engkau, engkau, saya, saya. Ketika itulah fitnah akan merba, merajalela. Ketika tidak lagi tegak amar dan amar ma'ruf, tidak tegak nahi munkar, Allah berfirman dalam surah Al-Anfal Ayat yang kedua lima, wataku fitnah tanla tusiban nallah di Takutlah bencana fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim. Hawlah walakhatil bilah. Lihatlah fitnah pada masa terbunuhnya Uthman, peperangan antara kaum Muslimin banyak yang terkena fitnah. Padahal mereka bukanlah orang-orang yang zalim. Subhanallah. Fitnah ini ketika merebak akan melanda seluruh manusia, baik dia orang alim, baik dia orang jahil, laki-laki, wanita, anak-anak, orang dewasa, semuanya kena fitnah. Subhanallah. Dalam Sahih Bukhari, ya, Ummu Habibah bintu Abisufyan menyebutkan dari Zainab bintu Jahash radhiyallahu anhunna Berdasarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk dakhala 'alaiha fazyan Rasulullah masuk ke rumah Zainab dalam keadaan ketakutan yaqulu la ilaha illallah dengan mengucapkan ungkapan la ilaha illallah Wailunil arab sungguh celaka bangsa arab min syarrin qad iqtarab begitu dekatnya fitnah mendatangi mereka subhanallah Iqtarab fitnah yang dekat kepada mereka. Fatiha liyuma min rodem ya jujawma juja, مثل هذه وحلّق بإسبعه الإبهام والتي تليها. Sungguh saat ini telah terbuka benteng yajud ya majud sebesar ini. Dia perkenalkan antara jari ibunya dan jari telunjuknya sebesar ini terbuka. Benteng apa? Ya Jud dan Ma subhanallah kata Nabi bahaya, bangsa Arab telah dekat kepada mereka fitnah dan sekarang ini telah terbuka pula benteng Ya Jud dan Ma siapa Ya Jud dan Ma dua umat besar yang beranak pinat dengan cepatnya yang akan keluar sebelum kiamat tiba yang akan mengalahkan seluruh bangsa-bangsa dunia yang ketika turun ketika itu Isa berkata kepada kaum Muslimin, ya, menyingkirlah ke gunung Tursinah. Sungguh kita tidak bisa melawan jumlah mereka yang banyak. Subhanallah. Keluar mereka beliakan air bah, mereka melewati danau Tabaria sekali lewat langsung mereka minum airnya habis kering. Lewat yang kedua telah melihat air telah kering karena banyaknya jumlah mereka. Subhanallah. Berkata Rasulullah Pada hari kiamat Allah berkata kepada Adam ya adamu akhrij ba'athan nar Wahai Adam Keluarkan daripada Anak cucumu Yang akan digiring ke neraka Utusan-utusan anak cucumu yang digiring ke neraka Bagaimana ya Allah Kata Allah SWT Mil kulli alfin Dari setiap seribu anak cucumu 999 masuk ke neraka Satu yang ke surga Subhanallah Merinding bulu roma para sahabat mendengar Ya Rasulullah Dari seribu hanya satu yang ke surga Sembilan ratus Memasukkan neraka Kata Nabi Ya Subhanallah Ya Rasulullah Bagaimana keselamatan Kata Nabi Tidak perlu khawatir Dari sembilan ratus Memasukkan orang ini Kebanyakan mereka adalah Ya'jud dan Ma'jud Keturunan daripada Ya'jud dan Ma'jud Subhanallah satu banding berapa? Seribu. Subhanallah. Kebanyakan mereka dari mana? Hiyajud ma dan ma'jud Subhanallah. Whalqa bi al ibham walati taliha. Dia pertautkan dua jarinya jari ibu dan jari telunjuknya. Kalad Zainab berkata Zainab, bintu Jahshin, putrinya Jahsh. Bakul ya Rasulullah, anuh laku wafina salihun. Apakah kami semua akan binasa? Padahal masih ada orang-orang saleh. Kalanam berkata Rasulullah pasti ya. Kapan idah kathul khabat? Jika terlampau banyak sekali kotoran-kotoran kemaksiatan, fitnah syahawat, fitnah subuh semua orang diam bungkam, merajalela, ketika itulah binasa seluruhnya. Uhu Bukhari subhanallah la haula <tap Buenos Aires> berkata Rasulullah Allah, Allah. Muslim, tidak akan terjadi kiamat sampai enggak ada lagi orang yang mengatakan Allah Allah maksudnya apa tidak ada lagi manusia menggerkan manusia lain yang mengatakan itakulallah itakulallah. Tidak ada lagi Allah Allah di sini dengan nasab maknanya adalah mafulbihi. Secara bahasa Allah Allah mafulbihi. Ini sebagai objek ada kata perintah di sini itakulallah takulah kepada Allah takulah kepada Allah maksudnya apa? Kiamat terjadi ketika enggak ada lagi dakwah. Subhanallah. Enggak ada lagi orang yang mengatakan takutlah kepada Allah. Semua hidup bagi kan hewan, tanpa ada lagi yang meluruskan manusia. Muncullah kiamat, subhanallah. Yang keenam, yang keberapa? Keenam. Subhanallah. Yang dapat menyelamatkan seseorang daripada fitnah adalah istiqamah di atas sunnah. Kalau yang sebelumnya mengikuti apa? Sunnah Maka berikutnya harus istiqamah Karena tidak semua orang ikut sunnah itu dapat Istiqamah Banyak orang-orang yang telah tergelincir dari jalan sunnah Banyak Di pangkal dia ikuti jalan sunnah Ternyata berat Banyak halangan, rintangan, tidak sanggup Akhirnya Dia tinggalkan jalan sunnah Maka dibutuhkan keistiqamahan. Atas jalur ini sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Allahu Akbar Tegar di atas sunnah, mengikuti sunnah Tidak melenceng Subhanallah Tidak membuat berbagai macam ragam Perkara-perkara Yang bertentangan dengan sunnah Suatu ketika Ada seseorang yang bertanya kepada Imam Malik rahimahullah Ya Imam, saya ini mau melaksanakan ibadah Ihram Mungkin untuk haji atau mungkin untuk umrah. Ya, bolehkah saya bermula dalam ihram ini dari sisi makam nabi yang mulia saw, bukan daripada tanim? Ya, Imam Malik bilang, enggak boleh. Berkata dia, wahai Imam, enggak jauh jarak antara makam nabi dengan tanim. Enggak jauh, jauh satu tempat satu daerah. Apakah enggak boleh? kata beliau, jangan aku khawatir jika kau lakukan itu engkau akan terkena fitnah subhanallah dia bertanya fitnah apa imam? hanya beberapa jarak saja kata nabi kata imam malik fitnah firman Allah subhanahu wa ta'ala fal yihzari alladhina yukhalifuna an amri an tusibam fitnah aw yusibahum azabun alim Allah katakan dalam surat An-Nur ayat 63 hendaklah waspada Orang-orang yang menyelesai Perintahnya Dia ditimpa fitnah ataupun adab yang pedih Allah subhanahu wa ta'ala Perintahkan nabiNya untuk memulai Ihram dari miqat Bukan dari kuburan Nabi SAW Berkata dari Imam Zuhri As-sunnatu safinatu nuhin Sunnah ini bagaikan Bahtera Nabi Nuh man raki bahaja yang istiqama di atas kapal ini enggak turun-turun selamat yang enggak istiqama enggak sabar mau cepat sampai ke pulau dia loncat tenggelam binasa yang enggak mau naik kapal Nabi Nuh tenggelam yang mengatakan saya enggak mau naik kapalmu saya cukup naik ke atas puncak gunung saya aman tenggelam bagaimana anak Nabi Nuh mengatakan kepada Nabi Nuh Saawi ilah jabalin ya Asimuni min Saya mau naik ke atas saja, ke puncak gunung, saya akan selamat. Kata Nabi Nuh, ini Wahyu. La Asimuliyumammin amrilah ilhaman rahim. Tidak ada yang selamat. Wahai putra aku, ada yang selamat. Putranya pakai logika. Nuh pakai apa? Wahyu. putraku hari ini tidak ada yang selamat. Dalam agama kita bukan hanya logika, tapi Wahyu. Logika akan menolak. Ya, banyak hal karena kena ifannya. Bayangkan logika kaum Nabi Nuh melihat bahtera dibuat di tengah-tengah kota. Nuh telah gila, enggak ada kerja Nabi Nuh ini. Buat bahtera di tengah-tengah kota. Wahai Nuh. Kata Nuh, "Anle katakan melacehkan sekarang tunggu masanya, kita akan melacehkan kalian." Wahyu, tenggelamlah seluruhnya. Maka sunnah adalah merupakan bahtera Nabi Nuh. Yang ikut di atas sunnah Nabi ini Dia selamat sebagaimana orang-orang Ikut pada masa Nabi Nuh Yang tidak ikut sunnah tenggelam Yang dia ikut dengan sunnah Tapi tidak istiqamah Tidak sampai pulau tujuan Dia loncat terlebih dahulu Berenang karena mau cepat sampai Subhanallah hancur Yang naik ke gunung tenggelam La haula wa la quwata illa billah Subhanallah Yang ketujuh Ikhwati rahimah kumullah. Yang dapat menyelamatkan seseorang daripada fitnah adalah memperbanyak amal saleh. Bersabda Nabi yang Mulia Sallallahu Sallam: "Baziru bil amali fitnan". Bersegeralah kalian beramal saleh sebelum munculnya berbagai macam ragam fitnah. Bakitahil kaum Muslim, fitnah yang bagaikan potongan-potongan malam yang gelap, semakin malam semakin gelap. Yusbihur rojul mu'minan, ayumsi kafiran. Fitnah yang merubah manusia, paginya mu'min, sorenya kafir. Ayumsi mu'minan, yusbihur kafiran, atau sebaliknya. Pada sore hari dia masih mu'min, paginya telah menjadi kafir. Ya biudinahu biaradin minat dunia. Dia menjual dengan harga murah dengan dunia ini agamanya. Allahu muslim. Dalam hadis ini Rasulullah perintahkan kita untuk memperbanyak amal sebelum munculnya fitnah. Subhanallah. Ummu Salamah pernah meriwayatkan Istaiqad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan fazian. Kata Ummu Salamah, suatu malam Nabi terbangun dalam keadaan khawatir. Dia kulu Subhanallah, mana Anzal Allahu min al khazain dan dia berkata ketika terjaga dari tidurnya Subhanallah, apa yang telah Allah turunkan berupa perbendaraan Subhanallah. Maksudnya alangkah banyak yang telah Allah turunkan berupa perbendaraan harta dunia. Wa mana Anzalam min al fitan dan berapa pula Allah turunkan berupa fitnah sebagai ujian bagi manusia Subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita yang namanya kenikmatan dunia itu turun bersama di sampingnya turun pula apa? Fitnah. Di Apa yang Allah turunkan berupa kenikmatan dunia dan apapun yang Allah turunkan berupa fitnah. Kata Nabi, saw. Ya, man yu kizu sawahib Siapa yang mau membangunkan? pemilik-pemilik bilik-bilik ini maksudnya istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam agar mereka mau salat ya maka Rasulullah perintahkan agar dibangunkan semua istri-istri beliau untuk mengerjakan salat malam dan salat malam adalah merupakan amal saleh agar jangan sampai mereka terjebak dalam fitnah kata Nabi farubbaka hasiyatan fid dunya aariyah fil akhirah Berapanya orang di dunia ini memiliki pakaian kaya raya tapi telanjang hari akhirat. Subhanallah Ruhul Bukhari. Di sini kata-kata Nabi, siapa yang membangunkan istri-istri yang memiliki bilik-bilik ini agar mereka salat malam, mengajarkan kepada kita perbanyaklah amal salih ini akan melindungi anda daripada fitnah. Yang teranyalah memperbanyak salat. Yang adalah, memperbanyak salat malam. Subhanallah. Yang kedelapan. Agar orang selamat dari fitnah adalah menjauhkan diri daripada fitnah uzlah. Artinya uzlah adalah meninggalkan fitnah, tidak mendekati daerah fitnah yang dekat terjebak padanya. Subhanallah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini berkutub Abu Dawud. "Man sami'a bid fal falyan'a yang mendengar Dajjal datang, hendahlah menjauhi Dajjal. Subhanallah, jangan ditentang, jangan didekati. Ya, banyak hadis mengatakan, ketika Dajjal keluar, banyak kali orang yang mengikut Dajjal. Sampai-sampai seorang laki-laki kepala rumah tangga harus mengikat putri-putrinya. Bayangkan, Dajjal ketika keluar, dia tawarkan dunia kepada manusia siapa yang tidak mau ketika Dajjal bagi-bagi bukan hanya sembako dia bagi-bagi bahkan emas dan perak. subhanallah yang beriman dengannya langsung menjadi kaya raya dia tunjuk langit, turunkan hujan turun, dia tunjuk bumi keluarkan biji-bijian, keluar seketika subhanallah dia sapu binatang yang pernah semuanya mengeluarkan susu yang banyak dan banyak orang-orang berbenang-benang mengikuti Dajjal dengan gemerlap dunia ini Makanya ketika Dajjal keluar Subhanallah Terpaksa orang mu'min mengikat Siapa yang diikat? Putri-putrinya Istri-istrinya Saudari-saudarinya bibi bibinya diikat di rumah Sebab yang keluar, kenapa? Kalau enggak diikat, apa jadinya? Ikut fitnah Dajjal Subhanallah Allah Akbar Ya, orang sekarang Begitu mudahnya mendengar Sesuatu fitnah lantas sedia kejar, dia ikut fitnah tersebut, subhanallah. Ya, kadang-kadang yang tidak masuk-masuk akal pun dikejar orang. Adalah katanya batu ajaib, batu keramat, ya, menyehatkan manusia, dikejar manusia, berbondong-bondong ingin supaya minum daripada air batu keramat tersebut, subhanallah. Ya, bagaimana pula jika dajjal yang keluar? Bahaya sekali nasib kaum muslimin Seperti sekarang ini Subhanallah Dia datang menjanjikan benar-benar harta yang dia berikan Kes Bukan hanya janji-janji Sebagaimana banyak orang berjanji Andai kata aku nanti naik aman Semuanya aman Dajjal benar-benar berjanji Dia penuhi Dunia dia kasihkan Tapi tenggelam dengan dunia Sehingga para suami Mengikat istri-istrinya orang tua mengikat anak-anaknya, putri-putrinya, bibi-bibinya. Dan ini menunjukkan kepada kita yang paling banyak ikut dajjal adalah wanita. Karena lemahnya akal mereka. Subhanallah. Perempuan menjadi subhanallah objek dari segala macam penjuru. Di negeri kita ini pun perempuan dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu, kepentingan politik lah, kepentingan macam-macam. Subhanallah. Mereka yang paling gampang terpengaruh Bahaallah, lahaulah walakotelebihlah. Jadi kata Nabi yang dengar dajjal turun, tidaklah dia menjauh. Wa wallahi inna rajulalayati. Sungguh laki-laki mendatangi dajjal, wah yahsibu an nahu dia menganggap dia akan tetap beriman kepada Allah. Fayyat tabi'ahu, dia ikut dajjal akhirnya. Mimma ya baa'bihi min Karena banyaknya subhat yang dajjal Tunjukkan kepadanya Subhanallah Rawah Abu Dawud Jadi Khoan Andai kata ada fitnah muncul Jangan mendekat Menjauh Andai kata ada ahl bid'ah Jangan dekat mereka menjauh Subhanallah Ini cara selamat daripada fitnah Kata Nabi SAW Satakunu fitnatun Akan muncul fitnah Al-Qa'idu fiha khairun minal-qa'im Yang duduk Melihat fitnah Itu lebih baik daripada Orang yang berdiri melihatnya Wal-Qa'im fiha khairun minal-mashi Yang dia berdiri melihat fitnah Lebih baik daripada yang berjalan menuju fitnah Kemudian kata Naib SAW Wal-Mashi fiha khairun minal-sa'i Orang yang berjalan menuju fitnah masih lebih baik dibandingkan orang yang berlari menyengseng fitnah. Subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita orang itu bertingkat-tingkat dalam menyikapi fitnah. Ada yang dia hanya sekedar sibuk membaca koran, facebook, fitnah. Sibuk posting sana, posting sini. Ada yang dia tidak cukup hanya duduk. Berdiri. Ya, mengajak orang ada yang cukup banyak berdiri bahkan berjalan menuju fitnah ada yang berlari menyongsok fitnah subhanallah ya kata nabi sallallahu alaihi wasallam wa yang berlari mengejar fitnah dia akan ditangkap oleh fitnah dimakan fitnah subhanallah wa man wajada malja'an au ma'azan falyu'udz bihi rauhul bukhari maka barang siapa yang dapat celah untuk berlindung ketika fitnah datang masuk ke dalam lubang hendaklah dia berlindung Masuk ke dalam celah, tidaklah dia masuk ke dalam celah. Artinya fitnah dijauhi, jangan didekati. Al fitnah tu tujuananab. Fitnah dijauhi, lah tu celah, bukan didatangi. Subhanallah. La huwalakul wa taala bil lah. Berkata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ala faidha nazalat atau wakat ketahuilah jika telah muncul fitnah, telah turun fitnah, فَمَنْ كَعَنَلُهُ إِبِلٌ فَلْيَلْحَقْ بِإِبِلِهِ yang punya unta-unta, jangan ikut fitnah, lebih baik dia bawa unta-untanya pergi, gembalakan unta-untanya, menjauh daripada orang banyak manusia yang sedang dalam fitnah. Omankanlahu ganaman faleel hak bil ganamih yang dia punya kambing-kambing jangan ikut dengan urusan manusia tinggalkan manusia bawa kambing-kambingnya kembalikan kambing-kambingnya tinggalkan orang banyak omankanlahu ardhan faleel hak bil ardh ketika fitnah merebak yang punya tanah untuk dia garap daripada ikut-ikutan fitnah sibuk demo sana demo sini ikut lebih baik dia tinggalkan manusia sibuk dengan tanah yang dia kerjakan dia tanam-tanami dan seterusnya subhanallah. Fakala Rasulun ya Rasulullah ada yang bertanya wahai ya Rasulullah arroaita ketika fitnah muncul bagaimana pandangan anda manlam yakin lahu ibilun dia nggak punya unta kemana mau digembala yang nggak punya unta wala mohon dia tidak punya kambing. Kemana mau dia bawa kambing? Dia tidak punya kambing. wala Walahardon, dia tidak punya, punya tanah. Kemana dia harus lari untuk mengolah tanah yang tidak dia miliki? Kata Nabi, kalak yaamidu ilah saifihii. Dia ambil pedangnya, fayaduk alaih had ala hadihi. Dia tumpulkan bagian yang tajamnya. Subhanallah. Dengan batu dia tumpulkan, kemudian cuin setelah, kemudian tidaklah dia berlari menghindari fitnah semampunya roh muslim. Bukan malah asah pedang. Fitnah muncul bukan asah pedang, bukan. Pedang itu dia apa kan? Tumpulkan pedang tersebut, lari menghindari fitnah. Subhanallah. Dan ini dia makan para sahabat. Ketika muncul fitnah, mereka tidak tahu mana kebenaran. Seperti Ibnu Umar, Abu Hurairah dan lain-lainnya, Anas bin Malik yang tidak mereka tahu ini di mana kebenaran. Mereka menjauh, mereka berlari dan mereka selamat. Dan ini kebanyakan para sahabat. Subhanallah. La huwalahu alaihi wasallam. Berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis lainnya: "In Ra'it Ashshuhan Mutaan jika engkau telah melihat kekikiran yang menjadi panduan dipatuhi manusia." Orang itu tunduk pada kekikiran Mengikuti kekikiran Subhanallah Ya, Mengikuti sifat Kikirnya, tamaknya Ambisinya Dan untuk ambisi ini tercapai Dia melakukan tindakan apapun Walaupun dengan membunuh, menyikut Menumpahkan darah, memfitnah dan seterusnya Kata Nabi, jika kau telah melihat Kekikiran seperti ini Yang diperturutkan Wahawan muttaban dan hawa nafsu Yang diikuti Wa dunia mu'athiratan ketika dunia ini diberikan kepada orang-orang yang tidak layak untuk mengambilnya Atau ketika orang-orang melebihkan dunia dibandingkan akhiratnya Perintah mereka adalah dunia, akhirat mereka tinggalkan Wa ijaba kulli zhi ra'yan Ketika orang kagum dengan akalnya Bukan dengan wahyu Subhanallah Fa'alaika bi بي bi khasatun nafsika fa alaik ya'ni binafsika kata Rasulullah engkau hendaklah benar-benar sibuk dengan dirimu sendiri subhanallah tinggalkan manusia ini terkalah fitnah ketamakan merajalela hawa nafsu diikuti orang kagum dengan akalnya logikanya wahyu ditinggalkan sudah telah rusak manusia tinggalkan mereka kau sibuk dengan dirimu sendiri benahi dirimu sendiri subhanallah kata Nabi Fa'alaika dalam Ibnu Majah fa'alaika khwaisata nafsik. Engkau sibuk dengan mengurusi dirimu sendiri. Diri. Wada' ankal awam tinggalkan orang awam, orang banyak. Fa min waraikum ayyamas sabri. Sungguh di belakang kalian ini akan datang hari-hari yang betul-betul diuji padanya kesabaran. Subhanallah. Asyabur fihi mizlo kabdin qabdi, alal jamri hari-hari tersebut yang mampu bersabar memegang agamanya, bagaikan memegang bara api. Subhanallah. Lahaula walakwa taillabillah. Jadi kita nggak usah sibuk ikut-ikutan manusia. Tinggalkan mereka. uzlah, perbaiki diri kita sendiri ketika fitnah merbak merajalela. Subhanallah. Yang ke sembilan, menjauhi dai-dai su da'i da'i yang menyesatkan subhanallah jadi Huzaifah bin Yaman berkata Huzaifah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, takunu fitanun ala abuabihah du'atun ilan nar akan muncul fitnah di pintu-pintu fitnah ini berdiri para penyuru-penyuru yang mengajak manusia ke neraka Kata Nabi fa anta mutaw wa anta 'afdan ala jidh'i shajaratin khairun laka min an tattabi ahadan minhum kata Nabi sallallahu jika engkau mati walaupun dengan memakan akar pohon kan engkau meninggalkan manusia engkau harus makan akar pohon dan engkau meninggal Itulah baik bagimu daripada engkau Mengikuti salah seorang daripada mereka Subhanallah Ketika muncul da'i-da'i fitnah ini yang Menyuruh ke neraka jahannam Tinggalkan mereka Walaupun engkau harus terkucil Menyendiri Ditinggalkan manusia Ya, Walaupun engkau harus makan dengan akar-akar pohonan Bersabarlah Jangan pernah ikuti kelompok-kelompok ini Jamaah-jamaah ini Penyuruh-penyuruh ini Subhanallah Yang ke sepuluh InsyaAllah tinggal berapa lagi ya khuan Paling tinggal empat lagi setelah ini Kesepuluh, kembali kepada Ulama InsyaAllah mungkin dalam tujuh menit selesai Antum sabar ya Tujuh menit lagi sabar enggak? Sabar insyaAllah Kembali pada ulama Subhanallah, tadi kita melihat Pada Pangkal cerita bagaimana Para tabi'in mendatangi Anas mereka mendatangi Abdullah bin Ammar bin As, Subhanallah Menunjukkan kepada kita dalam menyikapi fitnah yang datang Jangan pandai-pandaian Tanya ulama Ustaz, ini ada perkara seperti ini Apa sikap saya? Kembali kepada mereka Para ulama Subhanallah Ulama Allah berikan kepada mereka ilham Membaca jauh ke depan Sebelum fitnah muncul Ulama telah mengetahuinya dengan ilmunya jika ini terjadi, pasti ini yang terjadi ulama membaca banyak orang-orang yang tahu setelah terjadi fitnah, oh benar kata si Fulan dulu benar, dia katakan jangan ikut-ikutan inilah jadinya jangan demo, inilah jadinya menyesal subhanallah lahawla wa laquata illa billah Bishyar bin Amr mengatakan sayya'na bina mas'urin hina kharaj kami mengikuti Imam Masud ketika dia keluar. Fana zala fitarikin al Qadisiyah. Dia pun turun di jalan menuju negeri Qadisiyah di Persia. Pada kalabustanan dia masuk ke dalam kebun. Fakahajatahu dia pun buang hajat. Ia menaikkan hajatnya. Thumma taudzah kemudian dia pun berwudu. Wamasah al jawrabaihi dia mengusap di atas kedua kaus kakinya. ثم خرجه kemudian dia pun keluar dari kebun wa innal hiyatahu la yaqtru minha dan ketika itu masih lagi bercucuran air dari dari sisi jenggotnya faqulna lahu kami pun berkata kepadanya ihad ilaina sampaikan kepada kami we jangan wahai Ibnu Mas'ud fa innan nas aqad fitnah sungguh orang-orang sekarang terjebak dalam fitnah perang antara kaum muslimin wala nadri halnalqaaka amla kami tidak tahu jumpa kau lagi atau tidak setelah kami berjumpa sekarang ini mereka bertanya apa solusi ketika orang terjebak fitnah kepada siapa Abdullah bin Wasid qala berkata Abdullah bin Wasid ittaqullaha wasbiru ini kuncinya ketika fitnah datang bertakwalah kepada Allah Maka kalau mau ditambahkan poinnya Fitnah akan dapat kita hindari Dengan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Ittaqullaha wasbiru bersabarlah Kalau boleh ditambahkan Maka jalan selamat daripada fitnah Dengan bersabar dalam menghadapi fitnah Hatta yastariha barrun Sehingga kala Orang-orang baik Ya, dengan kesabarannya wafat, istirahat sampai fitnah tersebut hilang daripadanya karena dia meninggal atau fitnah ini lewat melewatinya. Hatta yastariha barun au yustaraha min fajir. Sampai mati. Bersabarlah sampai mati, bertakwalah sampai mati atau bertakwalah sampai kelak mati orang yang membuat fitnah tersebut. Subhanallah. Kemudian kata Nabi S.A.W. Waalaikum bil Jamaah. Ini solusi baru. Dan naklah kalian mengikuti Jamaah orang banyak. Orang banyak yang mana? Jamaah yang mana? Dalam skala pemerintahan mengikuti orang banyak yang banyak takluk tunduk yang tunduk kepada pemimpin. Karena mana jamaah dapat diartikan adalah masyarakat banyak yang mereka patuh kepada pemimpin mereka ini jamaah. Dan dapat diartikan jamaah dengan para sahabat sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam skala kekuasaan adalah kita ikuti orang-orang banyak yang mereka tunduk kepada pemimpin mereka, bukan segelintir orang yang ingin memberontak kepada pemimpin tersebut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innallaha la yajma'u ummata Muhammadin ala dhalalah karena Allah tidak mungkin kumpulkan umat Muhammad seluruhnya mereka orang banyak ini ya di atas kesesatan maka solusinya takwa sabar mengikuti apa jemaah tidak memberontak kepada memimpin kaum muslimin ya ini semua setelah mereka merujuk kepada ulama subhanallah berkata Ibn Qayyim rahimahullah wa kunna idza ishtadda bina alkhawfu wa sa'at minnadh dunun sungguh kami terkala ketakutan berkecamuk ketika kami khawatir yang sangat dahsyat dengan apa yang akan terjadi apakah tayyibul qayyim wa dhaqat bina alardh tatkala bumi menjadi sempit bagi kami dengan banyaknya fitnah merebak merajalela atainahu kami pun mendatangi dia. Siapa dia? Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Khabar mukayyim. Kalau kami merasa dunia ini sempit, kami khawatir akan datang terjadi musibah, kami khawatir berbagai macam bentuk khawatir. Kami datangi dia. Siapa dia? Guru Imam Mukayyim. Siapa? Abu Ibn Taimiyah. Fathahua. Illa an nara wa nasma kalamahu fiyadhab. Baru kami berjumpa dengannya Mendengar perkataannya Melihat wajahnya Seketika hilang semua ketakutan kami Hilang semua beban hidup kami Allah wakbar Berarti ketika fitnah merebak Datanglah kepada para ulama' Datanglah ke majlis-majlis ilmu, bukan mengikuti fitnah, mendatangi fitnah, berlari kepada fitnah, iadzan billah, subhanallah. Berikutnya ikhwan, ya, tidak tergesa-gesa mengambil sikap tatkala fitnah datang. Kata Nabi, al-ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa membuat statement adalah bagian daripada perbuatan syaitan, subhanallah. Ya, kita melihat huan contohnya ketika datang bencana, ya, tsunami lah kita katakan. Ketika tsunami datang, orang takut tsunami. Akhirnya mereka lari terbirit-birit, berdesak-desakan, nggak tahu kemana lagi mereka harus lari tanpa arah dan tujuan. Dan akhirnya banyak yang bahkan terjebak subhanallah, mati terinjak dan seterusnya, kenapa? Karena mereka tidak berpikir bijak, kemana harus mengambil langkah subhanallah, begitu juga fitnah ketika datang fitnah merebak jangan langsung ambil sikap ikut, tidak ikut diam, pikirkan kembali tanya kepada ulama pikirkan dampak dan akibatnya ke depan jika ini dibuat, jika ini ditinggalkan subhanallah ini akan membuat orang selamat daripada fitnah, harus bijaksana Ya, subhanallah. Yang berikutnya, yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Suatu ketika, ya, datang khabbab menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sedang berada di Masjidil Haram dan dia mengadukan perihal budak-budak yang disiksa orang-orang Quraisy. ya bahkan ada yang dibunuh maka dia berkata ya Rasulullah doakan kami supaya selamat ini fitnah begitu besarnya kenapa tidak kau doa kepada Allah agar Allah menangkan kita sekarang ini bagaimana yang kita rasakan sekarang di mana-mana kaum muslimin dilecehkan, di Suria dilecehkan, di Irak dilecehkan, di mana lagi dilecehkan? Palestina dilecehkan, di Rohingya dilecehkan, di mana-mana. Seolah-olah kita sama dengan Khabbab mengatakan kepada Rasulullah ya Rasulullah, kapan kita menang? Engkau mengatakan Islam itu tinggi, ini kaum muslimin direndahkan. Kenapa tidak kau berdoa kepada Allah? Kenapa Allah tidak menangkan kaum muslimin? Kenapa mereka dalam penderitaan yang berkepanjangan? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laqad kana man qablakum layunshatu bi amshati alhadid, sungguh sebelum kalendar ada orang-orang yang digaruk ya, disisir dengan sisir yang dibuat daripada besi ya. Kemudian maduna azmihi sehingga dipisahkan antara tulang dan daging mereka madun azmuhi min lahmin aw asabin di kuliti mereka di kuliti berpisahlah daging dengan tulang Hawla wala qatala billah ma yasifu zalika 'indini orang sebelum kalian lebih dahsyat wahai khabbab dipisahkan antara tulang dan daging mereka mereka istiqamah sehingga mereka tidak berpaling subhanallah Fayyuzahul bin Shar dan ada di antara mereka yang diletakkan gergaji di atas kepalanya bagian tengah Fayyushakubiznein digergaji menjadi terbelah dua dari atas ke bawah terbelah dua. Subhanallah Fayyushakubiznein ini majasifudalekan ini tidak membuat mereka berpaling daripada agama mereka. Subhanallah kata Nabi. Waikhabab Layutimmanallahul hadal amroh urusan agama ini yang sekarang kau lihat seperti ini, engkau dilecehkan, engkau disiksa karena kebab. Apa siksaannya? Ketika sedang memanaskan besi, karena dia tukang tukang pandai besi, maka tuannya yang perempuan mengambil besi tersebut meletakkan atas kepala kebab. Seketika terbakarlah kepalanya. Subhanallah bayangkan besi panas setelah dipanaskan dengan api diletakkan di kepala Khabbab dan dia mencuri sejadi jadinya penderitaan kata Rasulullah wahai Khabbab Allah akan sempurnakan agama ini kelak walaupun engkau melihat susahnya kalian Allah akan sempurnakan agama ini kelak hatta yasirur raqibu min san'a ah ila maut la yakhafu illa wa dhi'b 'ala ghanmihi dia enggak lagi takut di jalan, tidak ada lagi perampok, tidak ada lagi penyamun, karena semuanya telah habis dengan datangnya Islam membawa keselamatan di seluruh alam. Dia tidak takut di jalan kecuali Allah. Subhanallah. Sampai-sampai orang tidak takut lagi kambing-kambing yang dimakan serigala, karena aman dan damai. Pada masa Umar bin Abdul Aziz menjadi pemimpin kaum Muslimin, dua tahun memimpin. Orang-orang yang mengembalakan kambing Tidak pernah kehilangan kambingnya Dicuri, dicuri serigala Subhanallah. Tahulah orang-orang Di pedalaman Meninggal Umar bin Aziz ketika Ternyata kezaliman telah kembali merebak Sehingga akhirnya Kezaliman ini menular Sehingga akhirnya apa? Kambing-kambing kembali dicuri oleh Serigala-serigala Subhanallah Karena serigala tidak punya lagi mangsa Subhanallah. kecuali harus memakan kambing-kambing manusia jadi tahunya orang-orang badui meninggal bin Abdul Aziz kenapa? karena kambing mereka telah dimangsa lagi subhanallah jadi kata Nabi khabat agama ini akan disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah hingga tidak pun lagi orang takut dahulu kala orang dari dari sona khadramawut tak berani lewat kecuali dengan rombongan besar banyaknya perampok-perampok setelah itu akan aman bahkan khabab menyaksikan hal ini terjadi aman damai subhanallah la haula billah jadi juanah rahimakumullah maka hendaklah kita ya bermodal dengan sabar Ya, sebagaimana tadi katakan Rasul Isbiru, bersabarlah kalian. Ya, kemudian berikutnya adalah tabayyun dalam menerima berita. Jadi ini yang terakhir, subhanallah. Agar tidak terjebak dalam fitnah, jangan sembarang menerima berita yang sampai kepada anda. Jangan diiyakan dan jangan didustakan. Cek terlebih dahulu kebenarannya. Tabayyun, bahaanallah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayuh alladhin amanu in ja'akum fasikun binabain? nabain fatabayanu Wahai ya orang-orang beriman Jika orang fasik bawa berita, cek kebenarannya Subhanallah Kata Allah Antusibu qawman bijahalatin Tadikala kalian Mengambil berita ini Dan mengambil konsekuensinya Kalau benarkan akhirnya kalian menimpakan Musibah kepada suatu kaum Matusbihu ala ma, faal tum nadi min akhirnya kalimun sal. Yang tersebab murbahnya. Fitnah, ikhwan rahimakumullah apa itu sebabnya? Karena terlampau cepat membenarkan berita tanpa dicek disebarkan. Fitnah pun merajalela. Sungguh sekarang jejaring sosial adalah merupakan alat yang paling dahsyat menyebarkan berita memecah belah. Subhanallah memecah belah. Maka kita orang beriman enggak langsung. Oh ya. Tak benarkan, enggak. Dicheck kebenarannya. Apalagi enggak jelas dari mana sumbernya. Buang jauh-jauh. Inilah ikhwan rohimakumullah. Ya, perkara-perkara yang akan dapat menyelamatkan sorgi daripada fitnah. Wallahu tabarakaladzim. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Demikianlah materi kita pada siang hari ini. Bersisa waktu sejenak, kita akan melanjutkan dengan membaca. Soal-soal yang datang kepada kita Dan kita akan jawab InsyaAllah Ta'ala Yang mampu kita menjawabnya Mas'alullah Taufiq Demikian di khawatir Islam Sesi materi Kajian bersama Ustaz Abu Fayrus Ahmad Ridwan Hafirohullah Dari bahasan tema Agar terhindar dari fitnah Yang kami siarkan secara langsung dari Masjid al Barkah Jalan Pahlawan Kampung Tengah Cilensi, Bogor Semoga bermanfaat Apa yang beliau sampaikan dan kita menunggu sesi selanjutnya sesi tanya jawab di kesempatan yang kedua. Kemudian kami informasikan pula bahwa insyaallah taala kajian ilmiah di sesi bada zuhur ada kajian bersama Ustaz Abu Yahya. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan kembali koneksi audio kami ucapkan selamat dan mendengarkan. Tidak lebih sibu musta'un mohon penjelasannya wallahu taala'lam. Saya tidak tahu hadis ini. Ustad, bagaimana caranya menghindar dari fitnah yang selalu ingin tampil cantik walaupun sudah bercadar? Apalagi sekarang ini banyak sekali pakaian-pakaian syari yang bermodel, syari yang bermodel, apa ini? Syari yang bermodel, dua kata yang memiliki sayap ini, dan cadar yang bermodel juga. Mohon nasihatnya. Wallahu taala alam saya enggak kenal kali dengan cadar bermodel yang jelas andai kata pakaian tersebut membuat orang merasa tertarik dengannya jadilah dia pakaian zina dan itu dilarang. Mungkin cadarnya dibuat aneh-aneh, bentuk macam-macam, apakah bentuk gajah enggak tahu saya, bentuk kupu-kupu, apakah cadarnya bentuknya, bentuk apa lagi? apa tahu ana yang penting andai kata dengan hal tersebut dia menjadi apa namanya? tumpuan pandangan manusia karena anehnya dia dengan cadarnya, dengan jilbabnya yang meliuk-liuk dan seterusnya ya, maka ini harus dihindari ya. Wallahu tabarak wa ta ala Maka ini sulit ini menghukumnya ini. Saya pun enggak tahu. Yang jelas, andai kata dengan cadar ini, dia menjadi pakaian untuk orang subhanallah, terkesima, ingin melihatnya dan seterusnya, maka ini hendaklah dihindari. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya jika kita sering menjelek-jelekkan pemimpin yang sekarang? Pemimpin itu zalim, dosakah kita meng mengkritiknya? Jazakallah khairan. Pemimpin itu yang berhak mengkritiknya adalah orang-orang yang punya link ke sana Subhanallah Dengan cara yang bijak dan hikmah Bukanlah dengan forum-forum bebas Mimbar-mimbar umum Di media-media Di jaring sosial Di twitter, di facebook ini Akan membuat Membuat hilangnya Wibawa pemimpin di mata umat Ketika hilang wibawa Maka negeri itu akan kehilangan wibawa pula kerana umat akan menemprotak ke pemimpinnya. Nggak percaya ke pemimpinnya. Subhanallah. Kalau nggak percaya, Nggak ada kekuatan hukum. Subhanallah. Maka jangan lakukan hal ini. Maka berbagai macam ragam informasi tentang kejelekan pemimpin, Antum hilangkan saja. Jangan lagi ikuti dia. Kalau anda kata Facebook, Orang-orang seperti ini udah, Blokir aja dia. Menyampah aja. Menyampah. Walantum baik buang dia. Jangan jadikan kawan, Subhanallah. Ustaz bagaimana keluarga bagaimana hukumnya ada seorang janda jadi pembantu rumah tangga, nginap di rumah majikannya yang bukan mahram terima kasih <laughs> selama tidak terjadi khulwat tidak terjadi ikhtilat yang menyebabkan terfitnahnya satu daripada kedua orang tersebut tidak ada masalah mungkin dibuat tentunya rumah yang khusus di belakang atau di mana Ter terjadi interaksi ya tidak terjadi interaksi antara keduanya kecuali ada mahram bagi laki-laki ini, ada istri dan seterusnya, enggak ada masalah. Andai kata khawatir muncul fitnah, maka apa solusinya? Nikahhi janda ini. <laughs> Kayak ibu-ibu saya itu. Ini kan solusi ibu-ibu. Sebentar, sebentar ustaz apakah meninggalkan kemajuan teknologi kemodernan, peradaban, gaya hidup modern, mencari kekayaan dan lain lain itu lebih baik, sedangkan di zaman ini kita memerlukan teknologi dan semua kebutuhan dari tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari kesehatan dan pendidikan semuanya perlu biaya bagaimana kita bersikap ustaz siapa yang suruh kita kembali ke zaman purba, tidak ada Allah berikan handphone itu pakai ah enggak sunnah handphone ini enggak ada pada zaman Nabi. Ini jahiliyah cara berpikirnya. Ah, untuk apa kita naik pesawat haji? Jahili itu pesawat itu enggak ada pada zaman Nabi itu bid'ah itu. Naik unta lah dia pergi haji. Ini jahiliyah. Ya? Salah dalam berpikir. Subhanallah. Enggak usah pakai mikrofon. Saya pernah salat di satu masjid di daerah sanalah enggak usah saya sebutkan. Tuan-tuan, tidak -tuan, ada mikrofon Ketika Jumat, tidak ada mikrofonnya Sengaja Kadang-kadang sanggup, kata mereka apa? Mikrofon itu bid'ah Tuan-tuan, bahasa Khutbahnya pakai bahasa apa? Bahasa Arab khutbahnya Bahaya Yang saya dengar khutbahnya itu Berselema, berserabut Khatibnya membaca bahasa bersalah-salah Tuan-tuan, bukan Tiap Jumat ganti judul Tiap Jumat ini, ini aja dibaca Anak jauh, tidak dengar Aduh, kenapa Kata mereka Mikrofon itu beda Ini kita gunakan sarana sekarang Subhanallah, kita di sini Tempat ini, seluruh dunia bisa melihat seharusnya mendengarkan mungkin ini hanyalah mungkin 700, 800 dengan sarana ini ribuan bahkan jutaan orang mendengar yang di Aceh sana sedang melihat yang di Medan sana sedang melihat yang di Irian Jaya sana sedang melihat yang di bumi mana pun juga tidak melihat ini kita gunakan untuk kebaikan Rasulullah SAW tidak menolak semua kebaikan walaupun datangnya dari orang-orang kufar strategi perang ada perang khanda tahu bangsa Arab? tidak tahu datang 10.000 orang pasukan Rasulullah dan Padawan Musawarat bagaimana kita menghadapi mereka? kata Salman ya Rasulullah kami di negeri Persia kalau banyak musuhnya yang tidak sanggup kita hadapi kami buat parit besar Nabi terapkan strategi perang Persia Silakan, ya dari orang-orang kufar tidak ada masalah ya kita pergi haji naik pesawat. Siapa yang buat pesawat tersebut? Orang Islam? Ini internet, ini komputer, siapa sumbernya? Orang Islam? Kita pakai, subhanallah. Jadi jangan kita berpikir jumud, tapi jangan kebablasan. Semua diikut mereka cipika-cipiku. Cipika-cipiki. Cipika-cipiki ketemu. Kita jangan ikut-ikutan. Ketemu perempuan laki-laki, cipika cipiki Jangan Subhanallah Ya. Dan mereka hidup dengan bebas perempuan laki-laki Jangan Pakaian mereka, pakaian yang menampakkan aurat. Jangan Dalam perkara-perkara yang tidak melanggar syariat Silahkan, tidak ada masalah Kita ambil manfaat mereka Nabi berpakaian dari mana? Pakaian dari Yaman Yang notable adalah orang-orang Nasrani Ya Nabi sallam pakai pakaian dari Yaman yang diajar oleh orang-orang nasrani, enggak ada masalah. Wallahi. Yang kita pakai sekarang ini, kalau ditanya dari mana asalnya, Cina, negeri kafar. Jangan kita katakan enggak salah. Kita dari negeri kaum muslimin aja. Bahaya. Boleh-boleh kita telanjang. Subhanallah. Dan Nabi tidak seperti itu. Maka ini adalah pemikiran yang salah. Kebaikan-kebaikan itu berserikat padanya semua umat dalam perkara-perkara urusan dunia. Oh, ini lebih dalam lagi soalnya nih Ustaz. Apakah di zaman ini lebih baik kita hidup di kampung-kampung daripada di kota-kota dan menjadi penggembala? Memang kalau dengar ceramah ini sekali kayaknya bahaya. Agar petani, agar menjadi petani, agar kita lebih selamat dari fitnah, subhanallah. Untung ditanya. Saya takut kalau enggak ditanya ini Setelah kajian dia langsung pulang Mana? Pulang kampung Beli lembu dia Beli sapi Itu pun bukan tinggal di kampung Gunung-gunung Bahaya Naam Uzlah itu uzlah. Menghindari manusia Tidak bercampur dengan manusia Ketika kita Tidak mampu memberikan Kebaikan untuk manusia Dan kita tercemar Tadkalah Anda masih bisa berkata-kata kebaikan Amar ma'ruf, nahi mungkar Maka enggak boleh uzlah Hadis-hadis tadi ketika fitnah yang begitu dahsyat melanda Jika dia di situ, larut Ketika itulah beruzlah Bahkan uzlah ini Andai kata anda hidup di tengah-tengah masyarakat Ahlu bid'ah kalau mrafidhah mencela para sahabat anda khawatir terkena syubhat mereka wajib hijrah tinggalkan tempat tersebut uzlah hindari mereka bahkan di kota-kota kita juga bisa beruzlah kita hidup di masyarakat yang condong dengan segala macam bentuk penyimpangan-penyimpangan agama mereka bertransaksi riba mereka bercampur baur kita uzlah apanya yang uzlah bukan tubuh kita tapi uzlah, hati kita mengingkari mereka dengan hati Berusaha mendakwahi mereka enggak ikut dalam kesehatan mereka Ketika orang salam-salaman perempuan laki-laki kita menghindar Ini uzlah Ketika orang campur baur kita menghindar Ini uzlah Walaupun kita bersama-sama manusia Maka sekarang uzlah dengan hati-hati kita Subhanallah Ya, ketika fitnah merebak, uzlah dengan diri kita menjauh. Selama Anda masih bisa didengar, selama Anda masih bisa menadahkan kebaikan, dilarang uzlah. Dan Nabi mengatakan, "Alladzii khaliatul nas wa yashbiru 'ala adaaahum khairun min nas." Orang yang bercampur baung manusia dan dia bersabar dengan manusia, dengan segala macam Perkara-perkara yang menyakiti diri daripada manusia. Dan dia bersabar. Lebih baik daripada orang yang menyendiri tidak bercampur bau dengan manusia. Maka sekarang antum belum boleh fitnah ke gunung-gunung. Belum boleh. Masih bisa kita Jakarta ini berdakwah. Masih bisa di kampung berdakwah. ya. Maka jangan antum ke gunung-gunung. Bahaya. ya. Sabarlah. Nanti kalau sudah datang fitnah yang fitnah tun amya, fitnah merajalela tidak dapat lagi dikendalikan ketika itu, untuk menghindar. naam naam ustaz bagaimana cara menghindari fitnah wanita dan tolonglah sehatnya, nikah masih juga terfitnah nikah lagi terfitnah lagi, nikah lagi Ibu-ibu <laughs> pasti ini acuh ah, Ustaz kita ini Ini jalannya, solusi dari Nabi Sallallahu SAW Dan itu solusi Ibn Qayyim Ibn Qayyim kan pernah kita bahas Kita suruh dengan perempuan itu Kalau andai kata Tidak menikah Dalam berbagai macam ragam Bentuk syahwat Desakan-desakan syahwat nikahi. Kalau andai kata mustahil menikah Dengannya hari yang lain. Kalau Anda kata mustahil juga menikah enggak sanggup uang belum ada, sabar. Bagaimana cara sabar? Banyak banyak puasa. Bagaimana cara sabar? Hindari semua perkara yang membuat kita terjerumus ke dalam syahwat yang membuat saur kita itu menjadi apa? Menjadi menaik dan seterusnya. Hindari semua sarana. Subhanallah. Ini bagi laki-laki ya Bagi laki-laki Jangan baca-baca semua yang membangkitkan birahi Jangan buka status-status facebook yang kira-kira menjadi masalah bagi anda ya. Dan bagi perempuan Janganlah anda menjadi fitnah bagi laki-laki Dengan pakaian anda Dengan penampilan anda Dengan cara bicara anda ya, Dengan godaan-godaan anda Jangan jadi fitnah Subhanallah Kemudian di antar cara lain, enggak mampu juga kita. Subhanallah, banyak banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kayaknya pernah saya bahas perkara ini, ya, pernah saya bahas terapi, ya, menghadapi penyakit apa namanya penyakit kesemaran. Ada, masyaAllah, anda lihat, ada mungkin di Roja ada. Ustaz, apakah termasuk fitnah juga dalam dakwah yang hak ini Yang mana yang satu mengatakan saya salapi Yang, yang lain eh, Dan yang lain Salapi yang mengaku-ngaku <laughs> Berkata Rasulullah, berkata yang seorang penyair Kullun waddai waslan bilailah Walailah la tuqirullahum bidhaka Setiap orang mengatakan saya pacarnya selailah saya punya hubungan dengan Laila secara khusus, padahal Laila enggak kenal dengan semuanya. Demikian juga dalam agama. Agama kita bukanlah mengaku-ngaku. Ya, berkata Allah, Laisabiyamaniyikum, walaamani ahl kitab. Agama ini bukanlah dengan mengaku-ngaku, berangan-angan, bicara omong kosong. Man ya'mal su'an yujzabihi yang berbuat kejelekan dibalas dengannya walaupun dia mengaku-ngaku. Berbangga-bangga orang Yahudi, berbangga-bangga orang Mesara, berbangga-bangga orang Islam, kata Allah agama ini bukan berbangga-bangga. Agama pengamalan. Subhanallah. Pengamalan yang bagaimana yang benar? Setiap orang boleh mengatakan dialah salapi sejati selainnya tidak salah, salafi, terserah dia tetapi yang namanya salaf ada standar yang dapat menimbang dengannya ini yang benar ini yang hak, ini yang nyaru subhanallah ini yang palsu tidak perlu kita mengklaim kamilah yang benar engkau lah yang benar, tidak perlu tapi katakan ulhatu burhanakum in kuntum sadiqin bawalah buktimu andai katang benar engkau salapi utang enggak bayar oh enggak salapi enggak mau salam sama orang Islam oh enggak salapi keras kaku kasar oh enggak maaf engkau bukan salapi selesai dalam bab ini enggak boleh pula nih mutlakan ya jadi khawatir rahimakumullah janganlah sibuk kita dengan Enggak penungkaan kami lah yang paling salah, kami paling enggak usah. Amalkan aja ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asalamualaikum Ustaz. Bagaimana kita menyikap fitnah dakwah di antara salafiyyin di Indonesia? Apakah boleh duduk di majlis mereka? Yang jelas ikhwan rahimakumullah, al-fitnatu tujtanab. Fitnah dihindari, apalagi kita enggak jelas-jelas. Ya, yang ini mengklaim, yang ini mengklaim. Antum enggak tahu daripada antum sibuk tinggalkan mereka semua. Masih banyak ya, yang lain yang enggak bermasalah. Masih banyak buku-buku para ulama dikatakan buku ini masalah, buku ini masalah. Ambil yang enggak ada masalah. Subhanallah. Ya, yang paling parah ketika orang-orang awam ikut dalam fitnah, yang benar si fulan, yang salah si fulan, itu ahlul bidah. Untuk apa? Kalau antum tidak jelas, ngaji-ngaji aja lah kita. Bahas-bahas tafsir, bahas-bahas hadith bahas-bahas perkataan -bahas para ulama. Daripada membahas qila wa qala. katanya si fulan, katanya si fulan. Inilah yang merupakan talbis iblis menjauhkan orang daripada kebenaran. Wallahu tabarak wa ta'ala. Wa sallallahu Nabi Muhammadin. Mohon maaf jika ada yang tidak terbaca ya. Berhubung waktu kita telah mendekat kepada zuhur. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu anta astaghfiruka wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.